Príjemný junový večer, dovolujem si vstúpiť do tejto inak naozaj výnimočnej kompozície, ktorá by sa nemala narúšať, ale už som to urobil aj pri iných skladbách, tak prečo nie pri tejto, to už, ak sa tak deje už po 83. krát, pretože opäť využívame tzv. dieru vo vysielacej štruktúre a po necelých dvoch mesiacoch sa vám v tradične celkom košatej zostave Hlásime s takzvanou bilančnou reláciou, nazvanou plánovanie budúcnosti Rádia Slobodný výsilač. Keby s tou nepravidelnosťou prichádzali ženy, hlavne čo sa mesiačikov týka, asi by to nebola. Veľká zábava pre mužov, takto je to tu na konci Medzinárodného dňa archívov. Čisto pánska zostava Peter Kršiak, Boris Koroni. Dobrý večer. Peter Spíšiak je tu. Pekný dobrý večer. Až tri slova. Je tu Zdenko Onderka. A je tu aj Kamil, Emanuel, Richard, Tibor, Juraj, Ignác, respektíve Slobodan. Nie zo... som tu, ale príjemný dobrý večer. <laughs> Ktorý určite dnes neurobi to, čo v roku 2008 drahý milovník Matriošiek Boršču a Ali Pugačevovej Dominik Hašek, keď oznámil práve 9. júna 2008 koniec svojej profesionálnej kariéry, čo bolo prvé a zďaleka nie posledné z toho smutného, čo kedy vyslovil. Nie, z Denta sme už privítali? Áno, jasné. Ja, tak to som prepočul. Ja, hm. že chudák ešte tans Pugačevu ešte nebol predstavený, tak nie. bol dobre. Denko bol tiež jeden Vstav, z to Hašek? Dominik Hašek. Á, to je už smutná postava. tom, čo hral Hašek. za Spartak Moskva. Už <laughs> svojho času. Tak dnes je zapísaný tiež v historickom kalendári. Tak asi, asi je to tak, no ja som ako športový ten... Mám nie Tak, asi. No, ale asi sa mu nedá pretože ako brankár no, bol ako dobrý, bol výbor. Dobrý, ale no. po ľudskej stránke žiaľ, no, mu to nejak preplo, mám pocit. A zleže to je zaujímavé, že on čo, on čo hral v Rusku, tak teraz iných posudzuje, že... A ešte si, bolo video, kde hovoril, hovoril ja ľubľujem Moskvu. No, a tak ešte... Ale... video existuje, kde toto rozpráva do mikrofónu. No ale vieš, že má tu ten typ výhovorky, že no ale v čase, keď ja som hral za Rusko, tak Rusko nebolo také, ako je to dnes, to Rusko. Čiže že, že vlastne teraz, Vystihol krásnu, hej, že, kliun, že vlastne teraz je to v tom iné, že vtedy, keď on za Rusko hral, tak to bola dobrá civilizovaná krajina a teraz je Rusko mhm. proste Mordor. No. No ale podľa tejto logiky, však dobre, v poriadku, že Gale, tak potom, že keď bombardoval Irak, tak tí, čo hrali ste v NHL, tak to je to isté, nie? Asi je to, as to, je to, to ako Pán s tými, Hašek, je to ako s manželstvom, že keď som si ju ubral, však to bola dobrá žena. Áno? Hmm. Ke keď sa s ňou rozvádza, už to nie je tá dobrá žena, čo bola kedysi. Peter, o čom hovorí. <laughs> Ty si bol ženatý? Nie, našťastie. <rý> <rý> to môje dosmechu. Ty ne, si ne. nestihol ešte ani to dobre povedať potom. Dobre, <rý> no. No, v každom prípade sa stretávame nejako zavčasú, Boris. Prečo? No, v tomto to, si mal tu teraz sedieť, ty v tomto čase. No, no mal som tu sedieť, ja. Mali sme mať reláciu. Vidíš, to patrí vlastne do Milančky, čo sa teda spýtaš. Mm -hmm. Však sedíš. Sedím, ale nemal A ja, Iaše som... Peter chce oh, niečo dôležitého no, znáť. A ak chceš pokračovať, ja pustím, Stačí. Mal som tu sedieť, aj tu teda sedím, ale táto zostáva tu zvyšná, nemala byť, mal som tu sedieť s pánom Marmanom dnes, lebo to vychádza práve ten jeden tak, tak. pondelok mesiaci, ktorý máme reláciu. z času do Eteru, no ale, žiaľ, teraz je taká situácia, že bude pán Marman dlhodobejšie PN, myslím, že mi ho písal, že nejaké dva mesiace, že teraz z nimi bude dať počítať. Má teda nejaké tie zdravotné výkony naplánované, tak mu držíme palce, aby všetko dobre dopadlo, takže teraz asi, ak, ak si to dobre pamätám, hovoril asi dva mesiace, že teda nepočítať s jeho účasťou, takže sme zase využili tú príležitosť, že keď, keď tá relácia vypadla, aby sme nemuseli dávať uh, rejne reprízu a tak podobne. No, no v streždu bude zase Bilaňčka? No v stredu to je dobrá otázka, že čo ešte v stredu spravíme. Bude ďalšia diera. Tam bude v stredu ďalšia diera, lebo teraz zase ja z osobných dôvodov nemôžem vysať. Tak tam bola mala byť pôdne relácia pána Baránka, ktorá Áno. teda už medzičasom sa nejak tak z vytratila. Mm. Takže som to chcel nejako hasiť, ale ja, potom som zistil, že vlastne mám nejaké zase osobné svoje veci, ktoré mi bránia vysielať, takže v stredu uvidíme, možno, možno nejakú tam reláciu ešte do stredy dáme inú. Mm -hmm. No, čiže, čiže za pána Marmana toľko, že teda teraz relácie z času do Eteru, ani tie ostatné, ktoré dávame raz za čas, že o Sviatkoch modernia, tak podobne teraz minimálne dva mesiace, teda nepočítať. Tak. Je to informácia aj pre tých, ktorí ak budú počuť z vysielania hlas pána Marmana, No tak je to repríza. Tak, áno. A darmo prosíte o nejaké jingle, aby sme dali do, do každej reval... bolo, bolo, bolo, bolo. Teraz v útorok bežia v repríze politické mm. kryžovatky a bol posluchač, ktorý tam najskôr písal, že vám volá. A, že a potom nahnevaný napísal, prečo tam nedávate jingle, že ide o reprízu. Lenže čo keď on nestihne na začiatku jingle? Nestihne ho ani v prostriedku, ani na konci. Najskôr sa treba pozrieť do programu. Tam je to jasne napísané. Peťko, takáže že tri minúty. Hej, hej, že tak, púšť častejšie džingle. Aby On povedal teda mal... 4 slova za sebou. A sľúbil, že max 3. Ne, ne, ne, ne, ne. Sa rozbehne. Ja nie, ale by som ho poprosil, že nejaký úvod, že dá až 3 slova. A teraz dal štyri. Ale tak, že, že hej, že mám by si potom častejšie dávať tie jingle že aspoň no, každých 5 minút. Ja aby, to teda bolo, aby to bolo zachytiteľné, veš, to ide, no. no za to bude ako pri tom hokeji, že častejšie budú reklamy a jingle, <laughs> ako bude hokej. To, ja, ja, som, ja mám pocit, že to tak je, ale ak zase sú posluchači lepšie v tomto smere zorientovaní, ale ja mám taký pocit, že v americkej NHL už sú reklamy cez hru Áno. Že normálne, že hrajú. Áno. Že nie, nie, nie, že tak, že prestávka, lebo už teraz ťa to ide poraziť z toho, Každý že... 5 minút dokonca. Ja som to teraz nejakým spôsobom... ale no dlho som ja teda tie majstrovstvá v poslednej dobe um, ignoroval kvôli tomu, že tam stále vyhodili Rusov, Bielorúsov, ráne si to, to naozaj nie sú a tým pádom. Ale teraz nejak som sa to, to dal trochu pozerať, keď tam tí naši teda boli, no. Ale akože to, to bolo... To, sa to dalo pozerať? Ale to bolo príšerné, z toho hľadiska tak jednak tá hra, ale, ale to, sa, to proste bolo príšerné sledovať, tu bolo po každom zapísaní reklamná prestávka. Hmm. A teraz bol zvyknutý teda ešte, ja som sa teda zasekol niekde v čase 2002, keď sme boli majstri, tak jasné, že tu už tá hra bola iná, ako som bol zvyknutý od našich, ale, ale hlavne však keď bola prestávka, vždy sme si pozerali tie spomalené zábery a takéto veci, táto bola prestávka, práve keď teda od, bolo teda za každý za každým nejaká a tá istá reklamná prestávka, zase reklama, no ale vraj to ešte je ničo proti Amerike, kde ti toto pustia cez hru, že normálne hrajú, ide puk na bránu a bum, reklama a, a, a medzi tým gol a medzi tým sa stal gol. My no má priamo na zápas, aby si to videl. To je potrestaný každý, kto tam to to navštívi toľko ľudí, vieš na ten hokej. To znamená, že oni to je možno aj ten, ten taký tón, že na čo to pozerať v televízii, keď máš toľko reklám, však tu by ľudí normálne aj šlak trafil už teraz ich šlak trafuje, keď Markýza zakazuje pretačanie reklam. Teraz to Markíve, toho, toho, toho, stopli, hadi. Áno, a inapriek <hý> slovám operátorov, že teda dá Markýze cez prsty, teda, že tak tudy cesta nevede, tak skopili uši. Ja som veľmi zvedavý, že ako to bude s, tou, s tým preložením zmluvy potom. Michal ale... je to odborník z mediálneho sveta, ale... ten no, vždy nie, nie, priniesie ty... novinky, Mám to tak podelené. E, mišo dá novinky z mediálneho sveta, no, zden to dá chvíľku novinky zo sveta umelej inteligencie a podobného. No ale by som povedal, že Sloboda, no. E, hej, ale... Sloboda, no. ale... Krycie meno mišo, no. Ale ide o to, že každý však, my čo sme tu, tak tie reklamy naozaj, že nemusíme. To si povozmerom, lebo hmm. ako ja ich teraz dokážem akceptovať do určitej miery, ale keď je toho veľa, hmm. tak ma ide <clears throat> a myslím, že veľa ľudí, vieš, tak ty by si sa pozeral na reklamy, radšej by si išiel asi na ten zápas. No pozor, to, Julia moja bola na zápase, ona bola minulý rok v Čechách bolne, nie? Z zlaté reklamy. Ano, ano, hej, hej. Tak, prišla na ten štadión a ona vraví, že to je čo nepredstaviteľné, že už také západy, tam tá kocka je v strede, a teraz a teraz tlieskajte, a teraz skáčte, a teraz robte toto. A ona vraví, každú chvíľu sme mali niečo robiť, ja som zabudla, že som prišla na hokej. <laughs> Aha, sa, že jo ja, aj to mimochodom, hokej sa tam dole hrá, a medzi tým sme skákali a robili somariny, že to už ani tam si to nie, že, to, to, to proste my sme sa asi dostali do také doby, že Všetci majú pocit, že ľudia, keď ich dve sekundy necháš iba tak samých, tak oni sa asi unudia. Tak musíš byť každú chvíľu niečím vyrušovaný, prerušovaný, Jasné. zabávaný, niečo. Už keď, som bol, už keď som bol vo Francúzsku na futbale na majstrovstvách Európy, kde hralo Slovensko s Walesom, tak oni tiež pred zápasom príde DJ a teraz ti hovoria, čo máš. A pesnička táto je hymna hey, no. a, a zase všetci vstávame, tlieskame, Welsania sa na to kašlali, spievali si svoje hymny a, a Slováci my, my sme tam zase hopkali. Na svojej strane. Vieš, čo mi napadá, že uh, určite to poznáte z Facebooku, tie také tie krátke videá, že keď sú tie americké tie zápasy z hokeja väčšinou. No, oni tam dajú. Dávajú, že... dávajú, tak dávajú kocku, že teraz ako. Čeličko a dajú ťa s nejakou živčinou, keď sedíš vedľa nej. a teraz si máš pusu. pusu. No, no pusu. to robí, to, A počkaj, toto, ale no? ešte je potom, potom to, že dajú obrázok z nejakej kreslenej rozprávky, seriálu alebo čo a že kamera si nájde toho, že kto sa ako podobá, hey, hey, hey, to by som no. chcel zažiť aj na Tomá Krúj sa dajú fotku a, a ukážu niekoho v hľadisku a ten sám je prekvapený, že to sa potom mám ja na neho. No. Ale to, to som sa povedal, vieš, k tomu, k tomu a asi pôjdeme už za chvíľu k smutnejšej veci a budeme bilancovať, ale, ale že k tomu, že ako ťa zabavujú, že, že lebo to sa týka aj tu, presne, aj v tejto relácii napokon sa to hodí povedať, že uh, tak jednak my tie reklamy nemáme, ale, ale že teraz Nebudem zámerne vrajať, to nie je že jedno rádio malo teraz školenia veľké, tuto bystrické, Lumen. <súdňujem> a... <súdňujem> <súdňujem> a... <súdňujem> a teraz, že... že, že Prečo to, to sú poslucháči, prevažne starší ľudia. Nie len, ale, ale naozaj, keby si spravil štruktúru poslucháčov, to sú naozaj starší ľudia a konzervatívne zmyšľajúce. Teraz prídu títo ľudia na školenie a dozvedia sa od veľkých školiteľov, múdrych školiteľov, že to nemôžete tak robiť, to treba za každým, aspoň každých 5 minút prerušiť to rozprávanie, tí ľudia nebudú vás počúvať dlhšie ako 5 minút, stratia oni záujem, pos... čo toto oni rozprávate za somariny, starší ľudia, že by nevydržali počúvať, to proste prišla teraz nejaká móda. A oni všetkých ľudí, títo múdri školiteľi, a oni po vysokých školách učia, sú strašne rozumní. A teraz prišla nejaká doba, múdra doba prišla. A musíš akože Teraz napríklad my už podľa tejto normy, my už teraz sme príšerne dlhý, To, to je nepredstaviteľné. My tu teraz ospávame koľko? Teraz rozpán už 4 hodina prešla, to už všetci, všetci poslucháči odišli. To toľko ľudia nevládzu počúvať. Ty môžeš hovoriť 5 minút a už potom musíš rýchlo dať pesničku, lebo ten človek Dobre, stráca počkej, pozornosť. V komerčnom potom, rádiu. No a to hovorím. A to, Ajna, to vy, to, vy toto školíte ľudí, ktorí majú 70 plus pomaly a toto chcete povedať, že tých ľudia nie sú zvyknutí počúvať niečo dlhšie. Čak tuto Až. máme relácie kde dve hodiny rozprávaj v kuse bez a ty ľudia píšu maily čo sú toto za, to za somariny ty že máš vkábaš úvod pol hodiny Vieš, ale, ale, ale však dobre však to môže tak dobre tak možno je to zase z iný extrém ale, ale akože naozaj že už z tých ľudí urobia totálne že cvičené opice že ty už proste akože naozaj naozaj si taký že 5 minút už neviem, a už ťa treba zabaviť niečím lebo ty si už čo ja začo by zobrali tie peniaze veď veď ako no ale, iste, ja, som ale vidieť, ja som ti no, už no, zachytil no. aj takú vec že točia sa fi a tie režiséri už majú pomali také pripravené body, že musia dať v určitom momente taký jemnejší spád toho filmu, aby sa tam mohla pichnúť reklama. No. Nesmú byť v takom ľudia napätí celý čas, 40-50 minút, ale oni majú už pomali pripravený mm. scenár tak, aby... To je, tuto... v sa dáva. No. No. To, to sotok, sú také predstavky, áno. Ja si neviem predstaviť, tak to Titanic pozerať po 5 minútach. Hej, Titanic, že? počúvaj, si pamätáš. Však to ten začne ten večer, to... o 8.00 skončí ráno. Počkaj, ja pamätne, hej. Nova dávala ako úplný prvýkrát Titanic. Začínal 8 aj niečo. Povedzme o 8.00. Vieš, kedy končil o polnoci? No, on má 3 hodiny bez <laughs> reklam. Uh -huh. <laughs> to, to, bola, no. to bola... Tak vieš, šútne. no jedna vec sú reklamy, že samozrejme na no, to sa. treba vyrižovať peniaze, ale, ale druhá vec je toto, čo hovorím, že, že, ako, že naozaj, že tu ľudí zabaviť treba pesničkami. Teda. Potom počúvam tak dobre, kašlíme nás, nech si komerčné média robia, čo chcú, ale zapneš si túto, idem v aute, zapneš si slovenský rozhlas, tam, tam avizujú strašný rozhovor s nejakou hviezdou alebo s niekým a teraz rozprávajú sa, ešte sa, ne, ešte sa pozdravia už bum pesnička. Potom po pesničke rozprávajú, že sme si hrali takú a takú pesničku, spýta sa jednu otázku, bum pesnička. To iba, iba hrajú furt a nič si sa nedozvedel a čakáš pol hodinu a na, zahrali 25 pesničiek a nepodarí dohromady nič. A ja si už napríklad... no na YouTube nemôžem nič pustiť, lebo mám blokované reklamy, tak mi to nedovolí. <rým> <rý> Nevieš, ako no, na to, no. Ale už mám aj našťastie spôsob, ale normálne mi to nepustí, že porušujem niečo a, mm. a, a kým to neodsúhlasím, tak si nepozriem. No. no. Tak, ja. Ale vieš, to by zna, ja... No, neposielajú pesničky, kde je link aj na video tej piesne, aby som si to pozrel, tak ja si to len vďaka tomu si to potvorím a cez to sa na tom môžem pozerať. Ale na YouTube priamo mi to nepustí, lebo som neposlušný. No, máme mi teraz takúto debatu aj tak trošku preposluchať, čo preto, lebo my sme tak začali technicky ešte pred reláciou. Sme tu mali kaďaké debaty o, o umelej inteligencii o všetko možnom. Aj preto napokon, však to, si, to sa tiež napokon hodí do bilančky že však možno poslucháči zaregistrovali, že na stránke už nám začala omená inteligencia dosť výrazne řádiť, ako sa hovorí. Tie obrázky tam už máte od nej kreslené. Ono to zase má svoj dôvod, prečo sme to zvolili, tento postup čiže od toho sme sami potom dostali do takej technickej debaty tu o všetko možno a sme si tú debatu potom ešte preniesli tak trošku aj do biláňčky no, Janči a... nám hneď zareagoval na tú premiéru relácie konkrétnej že rýchla informácia k tomu, kedy je vysielaná relácia na živo a kedy nie, tento problém je vyriešený ak počúvate slobodný vysielač cez mobilnú appku v nej je pekne vidieť ak je relácia naživo, môžete si to vyskúšať rovno aj teraz cez... Aj vaša tú vecínu reláciu. Ano. A keď počujece spočítač? No ale to, nie je? to malo ano, Ale myslím, mohol že že by aj. si hlavne kliknúť do programu a kde vidíš šedivo, tak tam je jasné, že Ono väčšinou je to je tak, repríziu. že do obeda máš ty, ráno. Ako kedy no. Hej, ale, zajtra má Boris. No, a tak ono, ale, to sa program začína väčšinou okolo 4. myslím, ne? Pobede. O, o pol štvrtej v pondelok, tak, o pol šiestej v útorok a zhruba sú, tak hej, ale tým šiestej, to, že no. zvyšok sú reprízy. Ale asi to nie, nie je zlá pripomienka, že urobiť to naozaj na stránke, takže si aj, to človek pustí a vidí rovno, niekde mu to napíše, že repríza, alebo naživo vie, že... Keď si to človek pozrie na stránke, tak tu má prehrávač a hneď tu má program. No. Vieš, ma, ma, ma a, na, a na mobile je rovno vidno. Hej, že či na, je to... na mobile je ten samostatný prehrávač, takže ti to otvorí samostatnú stránku hmm. a to, z toho Azuracastu a tam vidíš presne, že je tam ide repríza alebo ide z toho záznam z takého a z takého dátu. Hey, hey. To neviem, aké to s mobilmi, lebo ja keď si pustím, tak väčšinou cez stránku si púšťam, takže cez mobil neviem. Ale no, aj cez stránku si pustiť, keď si klikneš na to veľké live, tak ti to tiež hey. spustí ten samostatný prehľad, aj tam to vidíš. Hmm. On ti pustiť tú verziu, čo sa ukazuje na mobile. No, aby sme teda poslucháčov neunudili, našim dlhým rozprávaním, tak hádam daj... my, my, my ich zaujíme číslami, ktoré im z Dendo dá teraz, to ich teraz zaujíme, zobudí. Tak dajme hádam si čísla na úvod z do. Však ja som dobro. ich menoval, Boris Koroni. Petr Spišiak. Zdeňko Honderka. No to budú iné čísla, no. Slobodan. Čiže, máme si čísla za máj. Máme si má máj, no. Momentálne. Ale páči sa mi, že nemáš už počítač, ale normálne všetko z mobilu. Áno, Ja už, vieš, človek sa pokazil na záchode. Všetko z mobilu. Čahať so sebou na záchod notebook. Len ti okulare musím nosiť. Najhoršie je, že už keď som posledne začal niečo riešiť, takže som sa na ďalku z mobilu prihlásil na počítač, alebo niečo si mi napadlo, čo treba zaučtovať. Už to si potom prípadalo ako Blah blah, už som tam sedel 10 minút <shrane> a účtoval som zo záchodu. <shrane> a bolo to fakt divné. Detašované <shrane> prato. <shrane> Hej, toto, to. Takže, áno, zbobil. Takže máme náklady, príjmy, I ideme najprv na príjmy. To je to vždycky mm. Tam sa dlho nezdržíš. No ale, ale... Na účet vo VUB 6468 eur PayPal 417 občanský snem 1100 SMS-ky 111 Stripe 295 eur a Litecoiny 30 eur či je dokopy 8422 eur no takže 8500 prišlo Náklady, náklady na tvorbu relácií, preplácanie cestovného príspevku na tvorbu relácií 900, honoráre a faktúry 5862-74, náklady na štúdia, bansko-bistrické 865, mijava 100, bratislava 586 eur, online 485 eur. Potom tu máme nejakú režiu za 424 eur. DPH boli za 96 eur. Telefóny 147, účtovníctvo 239, a bankové poplatky 30, poplatky SMS 27 a poplatky PayPal 34, čiže dokopy 9800 eur, keď to nejakým spôsobom k sebe započítame. Výsledok hospodárenia bol mínus 1378 eur. Takže sme boli v mínuse. To je tá parlamentná matematika, hej teda. <hým> Zatiaľ. Ripnem si, sorry, ale... A čo je parlamentná no, matematika? Čítal, čítal som dneska, že teda už na základných, teda nie na základných, že už bude povinná maturita z matematiky, vieš, tak ako ja len tak, že či všetci vedia počítať. Tak to. Ako... ako, no, no to, to no. asi záhodno, ja no. teda som za to. No, tak je očividné, či už teda s parlamentnou matematikou, alebo bez nej, že teda tá sekerá je dosť veľká. Už 1300 mesačne je dosť veľký rozdiel a treba naozaj povedať aj tak, že už vlastne posledné mesiace je to vždy mínusové. A to z toho dôvodu, že ani sa nevyzbiera tých 9 potrebných náchod a navyše ako počete my vlastne tých 9 aj každý mesiac prekročíme. A to aj z toho dôvodu, že všetky tie náklady rastú ale nie je to len rastom nákladov, ale aj boli investície, to sme aj v minulej bilančke hovorili, niečo aj na právnika. Plus, keď niečo treba do štúdia kúpiť a tak podobne, či to vyskočí. Na strane druhej, ale treba povedať, že teraz začali 2% chodiť od poslucháčov, čiže e, teraz sa tieto sekery, to tak poviem, budú dať aspoň trochu vykrývať aspoň z tých 2%, čiže ak to všetko nejak dobre dopadne, tak myslím, že bude šanca sa dostať aspoň na nejakú nulu, no nejaký veľký zisk sa z tých 2% asi vytvoriť nebude dať týmto pádom, ale nás tie 2% zachránia aspoň, aspoň teda od toho, aby sme boli nejako akoby stále vo väčšom mínuse, tak to poviem, Čiže, ako nie je to dobré, keď sa tie peniaze nevyzberajú a nie je to dobré, keď tak to naozaj asi netreba byť veľký matematik, aby každý chápal, že keď si v minusových číslach, tak ako dlo, z dlhodobej stratégie to nič dobré nie je a na strane druhej nie je dôvod sa nejak rúcať, lebo sa to vravím dá dá sa to vykryť aspoň z tých teda 2% čiastočne alebo teda do veľkej miery, no. takže Takže tak by som to asi uzavrel túto. To aj, aj keď teda neradosné čísla, ale predsa len s nejakým pokusom o happy end, tak to poviem. Mm. No. no, happy end bude, ak sa nám podarí teda tú techniku trochu obnoviť. No, a o technike hádam po pesničke. Aha, da, ja to teraz tá pesnička. Chcete pesničku? No, tak dajme si, však už Pán Košťal dá a ty púšťaš, <laughs> že? Áno, púšťaš. No, no, v každom prípade pesnička bude dnes od nášho zatiaľ stále alebo jedného z najčerstvejšieho, Čerstvejších hudobných hostí. Mali sme tu Janka Ledeckého, úžasné, Petr nechom Zantovský nechom ťa, sa o to zaslúžil. Ja som si ešte čerstvejší host bol, že ja Ale ten bol ešte čerstvejší, preto som to poupravil, že jedného... <laughs> Dávam pozor, dáme, dáme dám aj... pozor, že som myslím, že chceš Jarislava niečo z jeho nového cd pustiť, ale to, nie, to by som nepotešil ešte. No. To ešte nemôžeme púšťať celé, a navyše to boli len pracovné verzie, no. ale Janek Ledecky ten už má niečo aj hotové. <laughs> <laughs> a takto, niečo také, čo sa aj hodí do takejto relácie. Nebude muselať Nebudem silá, nebyla seina, si musel bych se snát, kdyby. Ďakujem za pozornosť. No, nebudem si lháť. Tu sa rozpráva, normálne, tu je debata, prebieha aj počas pesničky, aj po pesničke. Stále vášnivá. No, my tak budeme plynulo pokračovať. A čo ty si fascinoval? tesne pred pesničkou záznelo od Zdenda, účtovníka nášho, ktorý nám tu hodil do placu čísla, že je fascinovaný. Ale tak... no, no nie, lebo ste rozoberali ďalej vlastne to skracovanie vlastne tých vstupov. A no. bez iti, bez... Ja, ja teda už nepočúval dlo, ani klasické rádia, ani toto nepozerám. Ani slovenský rozhodl. Nič. Ako, ja ja ako mám najradšej takých tých podcasterov, ktorí robia dlhé relácie, no. ako je Joe Rogan a popodobné. No alebo vy, vy ako túto, čo... Takže minimum tie dve hodiny hej? a potom sa mi zdá, že málo. No, a, lebo a, to som cez den to povedať, ak to som vrajvel vraj cez, cez pesničku, že tu sa podľa mňa míli príčina s dôsledkom, že oni ti povedia takíto mudrlanti školitelia, ktorí vymysleli tú mústrusie a podľa nej, že oni ti povedia takto, tak, takýto scenár, že pretože sú ľudia, poviem to tak jednoducho, nech teda, ne, nie je to komplikované, pretože sú ľudia sprostí, treba ich zabávať každých 5 minút. A ja vriem, že to je naopak. Pretože ich zabávate každých 5 minút, tak sú ľudia sprostí. No. Že to je takto že to nie je tak, ako to vy hovoríte, ale že vy ste spôsobili toto, že ľudí treba, že ste ich zbobli urobili ste z nich opice zprosté, ktoré sa tu musia zabávať, lebo by sa ti zbláznili, keby ich chvíľu museli no, počkej, počúvať. Ale tam ide aj 15 o tú informáciu, vieš, lebo ak si teraz počúval napríklad aj slovenský rozhlas alebo hoci ktoré iné rádio, ktoré sa snaží ako tak, akože dávať informácie alebo edukovať, tak tie informácie sú často tak, že sa chytáš za hlavu, lebo jeden vedec povedal, a my sme počuli o tom a, hen, a, a hen tom, čo sme vedeli v hm. základnej hm škole, treba Vieš, že uh, ono aj tie informácie, že keď je toho veľa, tak sa ti človek na to vy <coughs> vykašle. Vieš, ako nejakým no, spôsobom. No však áno, však ani sa nemôže vykašľať, keď už by svojho ho zahrtil šiestimi minútami rozprávania. On už to neuniesie. No ale ja hovorím to, že keď, keď ako keby tento svet opustíš, tento šialený, tejto bláznivej mústry opustíš, tak zrazu zistíš, že si schopný počúvať aj pol hodinu. Jasné. No, si tak zober, potom... že si maliar a oni ti povedia, no ale pán Koroni, to môžete len takýto malý obrázok, lebo to veľký, to už ľudia nevládzu pozerať na taký, kde je veľká krajina. A ešte tam samozrejme v rohu musí byť škaredý putin na kresleží. Ale... A preškrtnutý, lebo inak by ho už vôbec neprešiel. Že počuj, však, však Český rozhlas 2, dva alebo dvojka, však tam majú normálne bežné 20-30 minútové vstupy, väčšinou okolo 20-15-20, hej ako kvôli nejakým informáciám dopravnému servisu a tak ďalej. Ale oni majú normálne bež, bežné relácie. U nás to nie sú schopní v slovenskom rozhlase urobiť, alebo kde, kdekoľvek. Ne, ne, Ale zase ten český rozhlas ja vnímam ako o dva levely vyššie ako ten náš. Treba, že... no, tam sa zachovala tá Áno, tam tá sa túm, to dáno. sa vlastne dáno, to dáno. rozbilo tým, že to spojili. A podľa mňa tam vtedy povymieňali ľudí asi zámerne, ako tý, tým, že to spojili vtedy do jednej inštitúcie a nabehlo sa na ten ako tradičný komerčný režim no v tom asi. rádiu. Hlavne to je z toho to to riadny to to je... guláš oni urobili. Ves no, lebo... si predstaviť tu, že by si dával každých 3 minúty, 5 minút pesničku? Ja to dám. No to môžu si tu... to predstaviť, vie. Ja. Predstaviť. No počkaj, ale keď máš nejakú debatu, ja neviem, je tu nejaký host. Taký, podľa mňa je to na hlavu. Host má ne, rád neviem. pesničky. No, toto nie, to, to, to nikto nemôže mať rád. Víde, ale aj tá kandencia rozhovoru celkovo, že akože rozvíjať rozhovor a zrazu pesnička. To, to ale tak nerozvídeš nič. My sme si preto vytvorili tento priestor, lebo sa nám v podstate aj nepáčilo to, ako to funguje v tom inom priestore. To sme hovorili, hovorili, som to v minulej relácii podľa mňa, že to je, to je potom presne tak, že potom sa stretnem v nejakej debate, dávno to boli roky dozadu, a ako vec, ktorú nám vytkne, pani Hanzelová, tam bola, bola kedysi v RTV, teraz je tam v tam smečku, tak sme tam boli pred nejakým publikom, niečo tam potrebovala nás kritizovať až sa dostala od moderátora Havra na otázku, že niečo v tom zmysle, čo je teda vadí na slovnom vysači, tak jedna z vecí bola, že vy sa tam len tak rozprávate. No, tak ďakujem pekne. No tak a to je. Druhá to je vec, kritika. ktorú kritizovala, že my pred reláciou s pánom Mečiarom hráme pol hodinu jedného speváka v kuse. No, no či áno, že to sú, sú <laughs> presne, vieš, tie veci, že, že oni majú svoje mústry a oni si myslia, že pretože to niekto tak vymyslel a všetci to tak opakujeme, tak to tak musí byť. A všetko, čo sa z tohto vymýka, tak je to vlastne niečo, čo je ne nepredstaviteľné. To sa nedá. To, to nemôže byť, že by vás ľudia vydržali počúvať. Vied, to sa nie je možné, aby vás okay, Ale Paradoxom je, že neni, teraz, keď ty podcasty tak koľko si myslíš, že trvajú? Rozumieš? No, áno, a tam nedal že netečički. No, hovorí, že počúva podcasterov a ako je to možné, že ich vláda počúva? Nie, podcasterov ako celkovo, ale práve z tých denníkov, ktoré ti boli proti tomu no, ktorý si. A teraz to je bežné. No. Denigen má, smečko má. No, to zase len príde nejaká vlna, že zistia, že, vidíte, čo, že ale ľudia zase taký sprostí nie sú, ako sme si mysleli, oni možno vedia vydržať aj 20 minút počúvať, tak potom príde niekto, že po 20 minútach pesničky, že toto sa bude. No takže ja len to som tým chcel povedať, že že, áno, že vytvorili sme si tu priestor, kde sa môžeme len tak rozprávať, kde môžeme hovoriť kľudne dve hodiny v kuse a, a nemyslím si, že by tu niekto teraz sa išiel hodiť o, o zem, lebo už medzi tým malo zahrať 20 pesniček. Keď niekto by len dve hodiny, ja poznám reláciu, ktorá je 4,5 hodiny občas. <laughs> Nestihol som počítať, koľko slov toto? Ale žiť? sa to teba týkalo, podľa mňa. No samozrejme. No, to si bol ty? ty to bola kritika? A pán Planieta, to podľa mňa. kritika, že? No neviem, či to bola kritika, to prípadne by som ho nechal dopovedať. E, chceš. My to máme tak s pánom Planietom, že niekedy skončíme debatu v čase, keď už po tých dvoch hodinách mu vypne spojenie. <súdňa> <súdňa> a sa mi stráti z telefónu. A potom ešte voláš nás. Na... A hneď volám naspäť, o. lebo a tam vždy tam má službu ten istý chlabinak, čo, že voláte na inú. No, že... v ten istý je furt prepína. Ten nás fur prepína. Hm? Tak zase vieš, no, keď poslucháči píšu maily, tak čítate... Píšu, ktoré, píšu, ja neviem, či tento mail nemám prečítať na 30 krát, lebo je dlhý. <laughs> je to... Teraz ideš čítať nejaký mail? my jeden. sme ešte nepovedali tie... Či... Čo chceš kontaktné povedať? Kontaktné veci sme nepovedali. Pre istotu, veď, možno Ideme na živo keby náhodou, ale pozor. No. Počkej, ale tu teda aj v vieš? Teď práve, ja som to chcel aj dodať. Do, dopovedz, len Musíte mať ne... v kalendári 9. 6. 2025 a 21 hodín 04 minút presne. A ak je to takto? Takto znamená, že môžete nám aj písať. Studiozabinach@slobodnyvysielac.sk. Alebo teda naša stránka zelená je tlačiť otázka do štúdia, alebo prípadne teda odvážny poslucháči. Áno, to dám mi túto Petrový priestor. Číslo telefónu? 048... 381 0101. 10 slov! A on to vraví tak, ako keby robil takú nejakú reláciu. Jako <laughs> Večer, robot. Večernú, Večerná relácia. Zavolaj 0, 4, mi do mojho klubu. Zavolaj. No, <laughs> no. no. no dobre, tak Zavolaj. dáme mail. Ako prvý napísal Jano z Gemera. Prajem rádiu veľa pekných programov, dobrý príjem pre poslucháčov a veľa zdravia celému kolektívu. Je mi veľmi ľúto odchodu na večnosť Tonka Čičováka. Takže čest jeho pamiatke. Som váš stály poslucháč už 10 rokov, viem to presne, vtedy som zrušil televíziu. Počúvam skoro všetko, ale hlavne hudobné programy, ako sú vykopávky, petrolejka, triangel, pán Kršiak odvádza perfektnú prácu, počúvateľná hudba, množstvo informácií, príjemný hlas. Oh! <laughs> Pozor, skok, mám aj obľúbenú e, reláciu, ako je zrkadlenie... Táto relácia by si zaslúžila väčšiu pozornosť poslucháčov aj samotného rády a história starého Ríma, tak ako to prezentuje pán Lesičko. <kým> Nikde inde v žiadnom médiu nepočuť toľko faktografických podložených informácií, tiež počúvam na Pánske S palkom Šedivým, s Rálkom, relácia je zameraná na humor, luštenie, tajničky. Budú aj odmeny za vyluštenie, sice palko sem tam pošle čapicu, alebo tričko, alebo mi zahra Beatles, prijal by som aj niečo iné. Potom môžete reagovať. Otázka, ale hlavná, bude stretnutie rádia aj bližšie ako na konci Slovenska? Na Čartovici bolo najlepšie pre všetkých, lebo bolo dostupné aj pre východňarov, pre zapadňarov. Môže to, môžete to komentovať. Na záver vám prajem ešte viacej prispievateľov na chod rádia, aby ste nemuseli zápasiť s financiami. Takže s pozdravom stály posluchač Janos Gemera. Ďakujem pekne, no. Čo si vyberiete z toho? Vlastne začnem tým, tým t -t -tou akciou. Jaže ja, ja, ja, Petro Lejkov. <laughs> to už potom ty povieš, len aby som nezabudol, <hý> že máme my vlastne teraz tú spoločnú akciu z Casus Belli, ktorá bude od 4. júla 4.56, ak sa nemýlim. Tak nejak to vychádzame na to výkend. Chlapci, že špeciálna gurmánska operácia, však čo iné čakať od vojakov. No, Uh, a to bude niekde zase namijavé, myslím. Čiže má pravdu poslúchať, že pre východňarov to je ako asi dosť ďaleko. Osobne si tiež myslím, že zatiaľ, čo mne asi na, naozaj najlepšie sedelo uh, ten priestor, kde sme tie guláše mávali, bola podľa mňa tiež tá Čertovica. Aj, aj preto, že to bolo nejak tak uprostred pre každého relatívne rovnako ďaleko aj preto, že to bolo akoby veľmi dobre vybavené, veľa ľudí sa tam zmestilo do toho, do toho hotela. Aj prišlo. A vlastne aj veľa ľudí tým pádom prišlo. Aj, aj myslím, že veľa ľudí, keď vedelo, že to bude na Čertovice, to to ich tradičné miesto, tak aj preto prišli. Len tam sa vlastne potom stala situácia, že, že ten majiteľ, ktorý tam bol, potom to z nejakého dôvodu, už pre mňa nie je celkom známeho, prebrali, myslím, jeho asi potomkovia. A už sa tam pýtali za to peniaze, ktoré mám pocit, že sú naozaj ako dosť prestrelené a to už by bolo proste finančne nad naše, nad naše možnosti, takže toto bol dôvod, prečo sa sme prestali tie, tie akcie organizovať na Čertovici Mňa osobne to mrzí, lebo tam si tiež myslím naozaj, že to bolo na, na najlepšie, najlepšie miesto. No. no boli sme aj na Liptove, len tam to bolo veľký priestor pre málo ľudí, tam sme Hej. boli ako v, v, v cylindri. Hej, tam, tam to bolo dobre v tom na tej Čertovici, že naozaj tam si bol tak pokope a no, no zkrátka dobre to bolo, ale dôvod je ten, ktorý hovorím, že už potom to zobrala mládež do rúk a mládež zrejme mala pocit, že... Treba rýchlo, kriácie, chcú to aj, hej, chceš, mladí, Oni chcú rýchlo a zbesilo Ej, No rýchlo a zbesilo Takže hmm. na tom toto stroskotalo Potom čo tam ešte spomínal? Aké veci? Uh, potom. Petro, uh... Lejka to si vybavíš <laughs> No už vlasom. nemusím, ďakujem pekne lesič, pán, Lesičko. pán Lesičko Myslím si, že musí mať veľkú radosť z bilančných relácií lebo, lebo pomaly asi nie bilančnej relácii Aby sa tam práve nespomenulo a jeho zrkadlenie len je to náročné na spracovanie materiálov. O tom by zase Mišo vedel povedať, lebo on to dáva Mám dohromady. Jedno. Ale aj pripraviť si tú tému nie je jednoduché. Nedá sa to robiť. Ja som myslel, že je Slobodan. No, už ja, aj, no. Krície, meno. Michala, minule, keď sme mali reláciu, tak už sa otvoril úplne. Myslím si, že netreba robiť divadielka tu. <rý> už sme mali, ja sem, už nechcem, nemá čo strátiť. Nechcem mu to... Nechcem, krvíči, mu, čo? nechcem mu, mu pripomínať bolestnú reláciu, ale boli sme otvorení viac ako bolo treba. Ano. Už sa tu popísal nejaké dôvody, takže si myslím, že netreba už tu robiť krície tie. Ale tak... No, ale späť k tomu zrkadleniu, však ty vlastne oddávaš technicky dohromady. A ja teraz si robil no, nejaké zo Áno, tak takže najbližšie bude určite nejaké, to ešte musím Petiovi poslať. To znamená, že... To je vlastne aj informácia pre pána Lesička, že práčneš na to. Áno, áno, áno. No. Hej, hej, To znamená, že, že zasa môj čas strávený nad tým teda bude zhodnotený a bude odvysielaný. Áno, a vieš nám aj zhruba povedať, že kedy to dáš dohromady? kedy to pošlem skôr, tak si to oh, povedzmá, A už to máš, to to, no ja, máš skladané. No tak to už pošlem. Uh, takže ja to pošlem a tak hádam tento týždeň to asi asi bude môcť od no. no keď to tu budem mať, ja vtedy plánujem, ja nemôžem robiť s niečím, čo nemám. No, vidíš, ja si vždy robím len s tým, čo mám. Nepovede to určite, pošlám Nesmej za. <šismo> no a teda čapica, tričko, alebo... tričko však sem tam príde za mnou palo s psými očami ja vtedy ho zmeknem a... No, kým boli čapice, tak nechodil, kým boli trička, nechodil, potom sme zistili, že už nie sú ani čapice, ani trička a začal chodiť s tými očami. Chodí s očami a sem tam mu teda prihodím nejaké tie veci, že teda na natúmáš a porozdávaj, tak v rámci svojich týchto e, súťaží, ktoré si robí, tak potom rozdáva, tak neviem teraz momentálne, ako táto miest s zásobami, však prípadne sa ho popýtam, keď sa to objaví že čo, ale ja myslím, že poslucháč už Čapicu nechce, že by privítal ne. niečo iné dokonca ani trička nepotrebuje tak ne, <laughs> neviem, má že, či, či mu, <laughs> máme svoje poslať trička alebo, <laughs> no. No. no dobre tak to je ako prvý mail ak nemáte ešte knihu... Vy inak... Ja Nech po prípade poslucháča napíše, že čo by ho zaujímalo takto, že z vysielača ako značkovejšie, mohli by sme sa s Pepem dohodnúť, že mi nám to tam potlačil. Hej, Pepe má vlastne re re reklamnú agentúru. Takže ke keby zňa... chceli, napríklad môžeme aj nejakú takto, že keby chceli, tak hrnček. Najmä to zvysielača. som inak chcel teraz Albo práve plecháčik. povedať, lebo ten, tie hrnčeky, ale také tie plechové, keby boli, tak tie, také tie vieš, no. vydržia. Hrček, no jasné, ja mm. jeden mám od jednej nemenovanej inštitúcie, človek, že ak dobre sa s neho pije voda, keď si tam máš nejaký džús alebo čo, perfektné. Nie, no to Dorbátek poslal, hrček, plecháčik. Hey? Mm -hmm. Aj košíky by boli dobré, a, mohli by sme dať nekakal. poslucháčom košom. Keby náhodou. Hela, v to by bolo dobre k jeho relácii, nie? No, adekvátne. Ale, Dob Mišo, chcel ešte ty si, aby sme to nezahovorili a potom budeme e maili, ale ty si niečo o tej technike chcel. No. Ja, no, tak buďme trochu technicky, teda. Tak, nechaj o... Mišo si niečo. A potom Peťo niečo k Telegramu dá. Ano, na, on ako je, ako je najväčší telegramový mák. je počúva, že akože, akože najprv ja vysku. a potom on. Ja telefon rovnúče dá, mikrofon dá, <laughs> No, no uh, tak skúsme teda technické veci. Uh, keď sa tu už spomínala tá suma, že je v mínuse stále, hmm. tak asi bude trošku viac zasa v mínuse, pretože technicky budeme musieť obmeniť... Rekonstrukciu. Uh, no, rekonstrukciu. Budeme musieť urobiť obmenu uh, vysielacích počítačov vďaka ktorým vysielame alebo nás môžete počúvať. Dôvod je úplne jednoduchý. Tým hlavným dôvodom je, že jeden už pomaly kolabuje, to je práve ten, ktorý robí záznam aj pre mediálnu radu, aj pre streamy, ktoré počúvate. A ten druhý dôvod je, že vlastne skončila podpora alebo končí podpora Windows 10. No. Napríklad. A my teraz práve riešime to, že do akého systému pôjdeme, že či dáme jeden, ktorý bude robiť všetko, alebo teda necháme to tak, ako to je a pôjdeme tou lacnejšou formou, že vymeníme iba nejaké komponenty a bude sa prašiť ďalej za kočárom. No, ale to znamená, že v každom prípade, ak do tohto pôjdeme, učíme termín, kde nebudeme vysielať pravdepodobne no, jeden deň určite. Podľa mňa. Alebo bude založné vysielanie z Bratislavy. To sa ešte dohodneme, že čo, ako. V každom prípade, keby ste nás náhodou nepočuli, chyba nebude na vašom príjmači. <laughs> no, to je celé asi, ako, pokiaľ chcete vedieť cenu, je to otázka, podľa mňa to nebude stať viac ako 1400 eur. No, no zhruba. To tak, máme v tom fonde zatiaľ. Áno, no tam, asi, tam asi si nič vyberáme nevý, lebo ten počítač že momentálne taký, že ráno sa vypne veľa razy a potom ho komplikovane musíme reštartovať, však Peter by túto jeden druhý o tom vedel rozprávať. Áno, ten prvý Čiže... mi posiela vždy správu treba reštartovať zase počítač, mm. Keby sa kúpila zásuvka na GSM, tak by som vedela aj reštartovať. To nereštartuješ, toto nie, toto, toto žodná, keď zmrteň. To no, to sa dá urobiť, áno, jednu zásúku mám. 100 eur. Ja som vedel za 40 náhod. to už je zasa druhá vec. No. Zkrátka, môžeme poskladať jeden komp teraz, prvý a potom sa zoberie. Trvý. Áno, najprv sa urobi ten streamový, no. ktorý sa vlastne vymení a zvyšok sa asi pôjdeme na dvakrát, pretože predsa len to trochu vyladiť, aby to spolu komunikovalo, hralo a tak ďalej. Tu chvíľku trvá v každom prípade, toto je taká tá najväčšia vec, ktorá nás momentálne trápi. Samozrejme, by tu bolo aj iné veci treba, ale uh, viete čo? Šetríme. Uh -huh. no, okay. Ono je to ťažké, nájsť si zásuvku, ktorá s tebou za stovku komunikuje. <rý> <rý> ale dobre, stáva sa. Máme tu otázku, no, hovorím, že, ja, že ja viem za 40 <rý> <rý> Lebo chodí na zaznámky. <rý> Dobré. Dobré. Já Roslov nám napísal dobrý den, začal. Jsi... by mi pokazil <těk> moju mentalní inteligenci, to dobrý. <těk> pokazil by mi moju umelou inteligenci. Zá, začal zá, jsem zá, vás zá, poslouchat. <těk> Jaroslav píše, začal to, sem vás... Ja som si chcel pustiť do košiara. Nedokončím. Oh, no nič, lebo... <laughs> <laughs> začal sem vás poslouchať v únoru 2022 a vás i každý miesíc podporovať. Zajímalo by mne, kolik k vám dorazí z Českej republiky financí. To zden to bude asi najlepšie vedieť, ako je to... Tam máme vlastne v Priemerne. V České, ja len toľko poviem, že v České, za nás v Českej republike vyberá peniaze uh, to občansky, ako sa, sniem. občansky sniem Čech a Moraví oni vlastne majú účet, na ktorý obyvateľia Českej republike posielajú peniaze pre slobodný vysielač a oni potom vždy na konci mesiaca nám tie peniaze pošlú. Áno. On, ono je to tak, že my priebežne do tej mesačnej štatistiky, koľko sa posiela, zaratávame iba to, čo príde pod tým správnym variabilným symbolom, mm -hmm. ktorý je určený pre nás, a oni každý mesiac pošlu viac. Lebo sami zjavne vidia na tom účte, že plno ľudí sa pomýli a iba mm -hmm. to dá do, do komentára, že napíšu, že prevoká, alebo mm -hmm. nakasu zbelí, alebo tak, ale nedávajú ten variabilný symbol, čiže de facto podľa dohody by to nemali byť peniaze pre nás. Hej, hej. No. ale sú v tomto smere poctiví a ako naozaj patrí sa im poďakovať, nie len za to, že teda poctivo tie peniaze posielajú, že vlastne už takto roky fungujú áno, áno v podstate nič za to od nás neberú proste, že to je naozaj ich, ich bohumilá dobrá činnosť, lebo vlastne my sme mali ten problém, že my nemáme zavložený účet v Českej republike a, a preto, ja som s nimi raz mal reláciu z nejakého dôvodu, oni potom sami vraveli, že teda oni takúto možnosť pre nás vedia urobiť a už to nás aj funguje roky, takže ako veľká vďaka tomuto snemu, že toto robia ale tie konkrétne čísla, aj neviem, ty budeš ten dovedieť, koľko to tak si priemerne z Českej republiky prídeme. 100 000, 100 200 eur. No, no ono, ono, takto, keď to povieme sa to nemusí zdať veľa pri tej konečnej sume, ale v každom prípade platí, že obyvateľia Českej republiky sú samozrejme po slovako. A popri tom, druhý, Priemerný príspevok je ale vyšší než na Slovensku. Hej, priemerný príspevok jedného mm. obyvateľa Českej republiky. V, v, v, v rámci či ich zase tí prispievajú v priemere viac. Tak. Čiže ja to vždy hovorím a týmto aj ukončím že nebyť českých poslucháčov mali by sme vážny finančný problém oni to do veľkej miery dotla, akoby dotlačia ten, ten chýbajúci no. No, aj, si preto hovorím, že, aj preto hovorím že sme československý projekt nasadte si sedačky, čiže sluchátka ja aj poslucháča mám mali by sme mať, by sme mať na telefóne Máči, poslucháča, ak, ak sa počujeme dobrý večer Dobrý večer, poslucháč z považia. Nech sa páči. Nech by som prozbu alebo pripomienku, že by sa mohli príspevky, keby sa dali aj SMS-kami zasielať. Či by to bolo možné? Financné. No, Zdenko? No, no, SMS-ky. Či sa dajú príspevky. príspevky, ale to je problém podľa mňa, lebo tam... Ale veď máme SMS-ky, Nie. To bolo, nie? Veď stále a ešte stále je. No pravda. Čo? Že normálne na stránke, keď pôjdete na podporu, tak sú tam SMS-ky. A, a stále každý deň aj kúdia Môžem posielať na SMS-ky? No tam je, tam, keď si dáte na našej stránke podpora... A tam Aha. dole vidíte, že dá sa aj cez SMS-ku podporiť. Ano, nám, nám, je neviem, koľko to... A nesačne, je, áno, je... Mesačne, ja mám po taký potič. Takže 1 euro, ja to skúsim povedať, 1 euro SMS v tvare vysielac 1, medzera 1, hej, vysielac medzera 1 je za 1 euro na číslo 886, vysielac 3 sú 3 eurá na číslo 8866. A vysielať 5, to je 5 eur, a takisto na číslo 8,8,6,6. Je to tam zverejne. Áno, no, no, tam na tam stránke, zverejne. keď si otvoríte našu stránku a dáte si tú sekciu podpora, a potom uh -huh. myslím, že dole musíte trošku zrolovať, tak uh -huh. tam je to Áno, účty. Hej. Takže je tam číslo účtu, to je vlastne to asi ten najbežnejší to spôsob. slovenský, český účet, Áno. Tam... Áno, český, potom sú tie SMS... To, to PayPal, PayPal. a potom sú tie bitcoiny a kryptomeny -kripto -kripto vlastne. Tak. Áno, dober, tak ďakujem a ďakujem za relácie a vysielanie. A my ďakujeme za telefonát, majte sa pekne. Pozdravujeme, pekný večer želáme. Že číslo sme, aleba číslo sme povedali, takže... Aj. No, otázka bulvárna od Roba. Tento mesiac som započul informáciu, že Slobodný vysielač bol kedysi spojený s Infovojnou. Je to pravda? Pokiaľ áno, prečo ste sa rozdelili? Príde mi úplne logické, že tieto dve médiá by mali byť spojené. Infovojna vysiela väčšinou Nikto nepočúva, zase po obede a večer nastupujú výborné relácie u vás. Dokopy by ste dokonalo zahustili vysielanie, vytvorili mix, ktorý by dokázal konkurovať aj tým najväčším médiám na Slovensku a navyše by poslucháči nemali každý mesiac dilemu, že komu z vás poslať tých 10 eur, keď tak počúvam o vašich problémoch s financiami. Nemyslíte, že by bolo dobre pokúsiť sa o fúziu z Infovojnou? <todobrý> <todobrý> to je bulvár, to je bulvár, ty prdeš, eh? no celkom slušný. To je bulvár. No, ale nikdy zne... to nebolo spojené. Teda ale boli sme prepojení, keď mal Norbert určité problémy, tak vysielal reláciu cez nás. No, ako, hej. No. Istý čas. Bolo, Infovojna išla. na začiatku nejako, nie? nie, nie. No, najskôr bol len slobodný vysielač. No. Potom bola už aj Infovojna, slobodný vysielač, ale chvíľočku bola no, Infovojna tom, aj na No, vysvetlíme to poslucháčovi. Začínali sme v roku 2000. 13 12. 14. 14. januára 2013 sme začali a začali sme Norbert Lichtner, Peter Kršiaga a ja, Boris Koroni. Založili sme slobodný vysielač. Na porukoch sa Norbert Lichtner oddelil od nás a založil si Infovojnu. A keď Infovojna začala vysielať, tak sme chvíľu preberali nejaké jeho relácie tu na, u nás vo vysielači. A dnes je to teda tak, že Norbert má svoje rádiu a my, má, my sme ostali pri slobodnom vysielači. Čiže, čiže nie, nie je to tak, ako hovorí poslucháč, že sa Infovojna oddelila od vysielača. Spolu sme boli trajovysielači vysielači a potom Norbert odišiel z vysielača a založil si Infovojnu. Podľa relácie príbeh, si tak, založil Infovojnu. To je celý príbeh a, a tá fúzia, myslím, že fúzia nie je potrebná. Je dobré, je dobré že funguje... Veľa na Slovensku, veľa rôznych tzv. alternatívnych médií, či sa teda bude baviť o rádiach, o televíziách, alebo o weboch. Sú tu samozrejme myšlienky toho typu, že by to bolo treba nejak vzájomne zjednotiť, možno spojiť, alebo aspoň dať pod jednu strechu, aby teda mali tieto médiá väčší dosah, dopad a tak pod... no To sú podľa mňa naozaj legitímne debaty, ale nejak ako fúzia do jedného média, ne nemyslím si že je to dobrý nápad a to z toho dôvodu, že keď máte jedno veľké médium, tak sa dá na ňu robiť útok a viete ho odstaviť, vypnúť a, a, a alternatíva skončila. Jeden Al, alter, áno, vytvoríš no. jeden veľký cieľ, na ktorý sa dá strieľať. No. No, a to Precúre. tak vám povedať, je ďaleko lepšie, keď máte veľa, veľa rôznych malých médií a potom sa ťažšie ich dá všetky povypínať a zrušiť, takže berte to tak, že je dob, dobre mať veľa drobných mravčekov. No ono ktorý, sa zvykne hovorí a takto keď ich máte veľa malých skupiní, kde môžu už povedať, že to je len také náhodou sa niekde objaví. Nie, ale toto je skutočne, to, toto je tá občianská spoločnosť. Vytvárajú si veľa baličkých, avatérských projektov a toto je živá občianská spoločnosť. Nie je to, čo sa prezentuje. A to, to, že ešte jednu vec poviem k tomu, že to, to prečo my napríklad aj teraz hovoríme o, no, hovoríme to bežne, nie je to nič tajné, však robíme preto bilančné relácie. Nemuseli by sme to robiť, ale považujeme to za našu povinnosť, ak, ak teda žijeme od začiatku e, len s darou poslucháčov, tak je našou povinnosťou informovať, ako hospodárime. Ale čo chcem povedať, to, že my akoby máme tento problém, že sme aj v strate tento mesiac boli. Viete, treba si zase uvedomiť jednu vec, že e, my na ten chod naozaj potrebujeme, no v podstate tých 9 000, už teraz sa ukazuje, že to je dosť málo, že potrebovali by sme aby sme boli aspoň tak, že vieme nejaký plus mať, tak by sme to potrebovali zvýšiť na 10 mesačne. Ale samozrejme, že pri tých všetkých konsolidáciách, ktoré tu sú a ľudia majú obavy, a mnohí prichádzajú o prácu, tak si uvedomujeme, že to jednoducho to sa nedá len tak urobiť, že tu zvýšime po počet financí potrebných na chod rádia, ale čo chcem teraz povedať to hlavné, viete? Treba si uvedomiť jednu vec a ja, ja týmto nechcem nič iné naznačiť, iba naozaj len povedať to, ako to tak je. je jedne, jeden fakt je. Rádio Slobodný vysiaľač je jediné rádio na Slovensku, ktoré vysiela 24 hodín. Je jediné rádio, ktoré má tu, ja neviem, koľko, žalá tam 20 relácií. Keď posielam, honoráre mesačné, keď posielam mesačné honoráre, tak zhruba posielam 20 ľuďom honorár. Čiže treba si uvedomiť jednu vec. My samozrejme by sme vedeli skresať náklady enormne, keby to bolo rádio, ktoré vysiela 2-4 ja hodiny do obeda alebo 4 hodiny po obede alebo 4 hodiny večer. Budete tu mať dve relácie a áno, môžeme potom z tých 9 tisíc kľudne skresať náklady na 5, 4, možno na 3 tisícky. To sa dá urobiť, ale... Začali sme v tom 2013. ako plnoformátové rádio a my dodnes tento štandard držíme. Je už samozrejme úplne iná otázka, ja neviem, keď by sme sa chceli baviť o kvalitách, o kvalite jednotlivých relácií a samozrejme môžeme sa kľudne baviť o tom, bude to legitímna debata o tom, že áno, že bolo by dobre možno porozmýšľania nejakou obmenou v relácií, obmenou moderátorov a tak podobne. Štandardne sa to áno robí, ale tam potom by bola vážna debata o tom, kde tých ľudí chcete nájsť a tak podobne. Teraz do toho nechcem zachádzať, len chcem povedať, že áno, že. áno, že to sú legitímne debaty toto, ale, ale v každom prípade si naozaj treba uvydomniť jednu vec. Ono, ono to nie je a finančne jednoduché udržať médium, kde máte naozaj jednak dosť veľa tých redaktorov, dosť veľa honorovaných relácií, ale snažíme sa to robiť takto preto, aby aj ten, aj ten VR bol naozaj pestrý, že, že ne, ako tu už nezáznelo, že, hej, že máte tú reláciu s pánom Lesičkom, ktorý sa bude venovať histórii, potom tu máte, ja neviem, aj Janko Andel Šustrovu, ktorá v rámci relácie umenie my a čas vám bude hovoriť niečo o umení, o kultúre, potom tu bude mať politické relácie, potom tu bude mať hudobné relácie. A a akože my vnímame, že je dôležité si tento, túto, túto ako keby názorovú pestrosť, programovú pestrosť, tak akože zachovať. A tu zachováte len vtedy, keď budete mať proste viac tých moderátorov, ale samozrejme to všetko treba nejakým spôsobom honorovať, takže to je ten dôvod, prečo máme tie náklady vyššie, lebo udržiavame plnoformátové 24-hodinové rádio. A noví moderátori vedia zaklopať na dvere až v čase, keď vidia, že tých príspevkov je viac. A... Viete, ono je to, ono je to problém, a ja vám to poviem tak, že teraz bolo jedno veľké stretnutie alternatívnych médií, na ktorom som ja nebol, ale čo sa mi teda donieslo do uši, však bali sme tam tiež od nás ľudí, tak Samozrejme, že sú ľudia aj z toho prostredia, ktorí prešli z, z mainstreamu už, už dnes do alternatívy, respektíve nie, ako keby oni ne, neprešli ne fyzicky, že ich tam vidíte v tej alternatíve, ale mentálne sú už na našej strane. No a teraz, ja, keď bola z mojej strany, povedzme, nejaká tý, snaha týchto ľudí dostať ku nám do rádia, tak niektorí z vás že niektorí z nich vám rovno povedia, že žiaľ, že nie, to sa nedá, lebo vidíte na nich, že oni nechcú prekročiť ako keby tú hranicu, že im bude jasné, že od tejto hranice, ktorú keď prekročíme, už nie je cesty náspäť. A ja, či chápete, čo tým chcem povedať, ale skrátka, ak ten človek ešte chce mať, ako keby dvere do mainstreamu jemne potvorené, aby ten mainstream sa s ešte vôbec bavil a povedzme, že ešte je možné do budúcna pre neho rozmýšľať o tom, že by sa snať mohol ešte niekde objaviť v týchto väčších médiách, tak on akože nechce prekročiť tú hranicu, že príde do vysielača, lebo je jasné, že si za sebou zabuchne dvere definitívne. No a potom sú tam ľudia, ktorí by s týmto ani problém nemali, ale medzičasom si založili svoje vlastné projekty mediálne a potom vám on povie, viete, no ale keby ja som ku vám prišiel, tak potom mne zase neprídu hostia do tej mojej, neviem čo, na ten môj portál, do tej mojej televízie, do toho môjho rádia. Viete, tak radšej nie. Čiže, čiže my tu máme akože reálne problém. Ten. A ja teraz nikoho nesúdím, nehodnotím, ja, ja tu chápem každý podľa toho, ako vládze. Ne, ne, vôbec nevyčítam nikomu nič, mám chcem vysvetliť. Taká je realita. Že, no. a taká to je realita, že to je ten dôvod, prečo ja som akoby neviem dostať kvalitných ľudí, lebo z nejakého dôvodu buď nechcú prísť, lebo ešte, ešte stále chcú byť ako keby na pol ceste medzi niečím a niečím. Dobre, v poriadku, tak to je možnosť, dá sa. Alebo proste by aj prišli, ale ohrozilo by to ten projekt, ktorý momentálne oni majú. No tak proste nechcú. Hm. No a potom samozrejme môžete istou cestou, že dobre, tak týchto kvalitných ľudí, hotových ľudí, ktorí to vedia robiť a robia to dobre, nemáte, nedostanete. Tak môžete ísť ďalej tou, tou cestou, že fajn, tak berme ľudí z ulica a skúsme tak, ale to sa ukazuje ako tiež nie celkom ideálne, lebo, lebo proste tamto je cítiť, že to zase treba nejakú prax chytiť a niečo nabrať a No, čiže, čiže to sú tie dôvody, pre ktoré ja hovorím, že nie je to také celkom jednoduché tu robiť nové formáty relácie s novými ľuďmi, aj to nemá byť akoby výhovorka, a toto to som ani by nechcel ako keby hlbšie rozprávať, ale ja len som chcel povedať to, že a treba si uvedomiť, že naozaj slobodný vysielať že plnoformátové 24-hodinové rádio so širokou škálou rôznych relácií. A ak toto chceme ako keby udržať, tento štandard, ktorý sme založili v 2013 a je tu už teda do 2025, ako chceme udržať, tak proste to je ten dôvod, prečo my proste máme ten, ten rozpočet, aký máme. A je pochopiteľné, že pri tých všetkých problémoch, ktoré ľudia majú, sa môže stať a očividne za to stáva, že za to proste nevyzbiera. No. Skúsime ďalší telefón. Ak ešte... Poslucháč držal na linke. Dobrý, Dobrý večer, prajem. Dobrý. Počujete ma? Áno, počujem večer. Ja, ja som pravidelným poslucháčom vášho rádia od januára 2013 a aj pravidelne podporujeme dlhodobo uh, slobodný vysielač. Chcel som sa s vami porozprávať o relácii konzervatívna pozícia čo to je za reláciu a niektoré ďalšie veci. Na, va na vašej stránke ma je e, pri tejto relácii napísané niečo v tom zmysle, že e, veci verejné optikou konzervatívnej politiky. E, mne tam... No prečo volám? Volám kvôli tomu, že ja som sa pokúšal dovoľať do tieto relácie viackrát, ale teda do zmienenej relácie, konzervatívna um, pozícia, pozícia. No. ale uh, nikto mi tam nedvihol telefón. A vlastne ten dôvod bol taký, že mne sa zdá, akoby by tam um, pán moderátor presazoval nejaké také zvláštne názory, ktoré s demokraciou zera spoločné nemajú. Skôr sa mi zdá, ako by to smerovalo k nejakej totalite, Konkrétne poviem, že mi tam dosť prekážalo um, vo viacerých reláciách, keď pán moderátor opakoval taký naratív, ktorý aj v iných médiách sa v poslednom čase šíri, že na Slovensku máme príliš veľa um, príliš veľa obecných poslancov, príliš veľa starostov um, tej, tej lokálnej, že v tej lokálnej politike, že príliš veľa ľudí, a porovnaval to napríklad so, s krajinami ako Dánsko, kde povedzme na porovnateľný počet obyvateľov majú toho asi desatinu alebo dvadsatinu v porovnaní so Slovenskom. A to tak dával ako za taký vzor. No len, že mne to prípada um, tento prístup ako by tak presadzoval také totalitné praktiky, že nie tú demokraciu, prípadne priamu demokraciu, kde povedzme vo Švajčarsku, ako príklad krajiny s priamou e, demokraciou, kde fakt, ako v tých, tých obciach malých si, si ľudia rozhodujú, tak ako oni chcú, hej, to keby povedme na 10 alebo 20 obcí tu bol nejaký jeden starosta alebo jeden nejaký úradník, tak e, ten by určite nemal toľko času e, hej sa venovať všetkým tým problémom e, drobným, čo v tých obciach e, existujú. Ehm, hovorím to aj preto, lebo trvárstvo v našej obci mám veľmi dobrý prehľad o tom, ako to reálne funguje. Tam je podstata tá, že koho si tí ľudia zvolia za starostu a koho si zvolia za poslancov. Pretože naozaj sú e, predstavitelia obce takí, niektorí, niektorí sú takí, čo nerobia to, čo by mali robiť, nerobia si svoju prácu a potom sú iní, tí, ktorí si robia svoju prácu a vidia, že tej roboty je strašne veľa. Strašne veľa proste na desiatky rokov, hej, už, už teraz vidia, čo, čo ne, nie je toľko rúk, aby tú robotu spravili. Hej, čiže ja ten problém vidím v tom, že tí úradníci um, si veľmi často nerobia svoju prácu. Áno, to je problém, ale nie je problém v, len v tých počtoch. Áno, len ste ne, už asi rozumieme. ďaleko zašli od relácie, ktorú ste konkrétne chceli. Prosím? Že ste už asi trošku mimo tej relácie, ktorú ste komentovali. No nie, ja, ja, ja, ja presne um, na to reagujem, pretože v tej relácii hovoril ten moderátor opakovane v viacerých reláciách, uh -huh. že problém na Slovensku je príliš veľa lokálnych politikov. Príliš veľa starostov, príliš veľa poslancov. No horšie je, že nemáme tu toho moderátora, čiže ak to nejde telefonicky, možno mailovo by bolo dobre ho kontaktovať a nejako sa dohodnúť prípadne s ním, že mu vstúpite do relácie, aby o tom vedel, lebo zvyčajne je to o tom, že on nesedí tu v štúdiu, ale uh -huh. je na tom Skype, a má tam hostia, takže je to také trošku komplikovanejšie, čo sa týka toho prepojenia. Čiže ani do budúcnosti sa nebude dať dovolať do tej to, to by sa snáď mohlo dať dovolať, no. Vždy tu obsluhuje niekto. Vždy tu niekto kto, sedí a, a že kto ho môže a... kontaktovať, to je jedna vec. Tam len záleží asi od toho, že ako on zareaguje. Teda len niekedy je tá relácia a... napríklad predtočená a vtedy, tak, vtedy tak, tak. už nejde vôbec samozrejme v tej. Chvíli. A vám ide teraz akože o čo len ho informovať, že nech trošku to, ten obzor rozšíri alebo nech vysvetlí ten svoj postup. No ja, ja, ja to zopakujem. Ja som začal, ten som začal tým, že o čom vlastne tá relácia je. Je o tom presazovaní tej konzervatívnych konzervatívnych hodnot ktorý, e, pod ktorými sa myslí to že e, na Slovensku presadiť totalitu e, ja Či priamo to, som o totalitu tam je. ide to vám nevieme povedať ale má to názov konzervatívna pozícia tak asi tam ide o tieto názory konzervatívne No tak moment tak konzervatívnymi názormi alebo konzervatívnymi hodnotami sú totalitné. Hnoty. No toto, čo ste povedali, že menší je ich štát by mal byť nejaký totalitný, veď to nie je pravda. Jednoducho, Teraz som vás nikto, aby bol efektívnejší, menší a štíhlejší štát, nechce bo totalitu. Chce jednoducho, aby bol menší, efektívnejší a štíhlejší štát. Toto, dajme tomu, naši liberáli už opustili a preto si osobne nevyslíp, že sú liberáli. Posledný klasický liberál bol Sulik, ktorý teraz sa hrá na kuchárach a, a, a robí si influencerské videjka, ale v zásade ako to, to, toto bolo pôvodne úplne štandardné, klasické a konzervatívne zmyšľanie, aby bol štát malý, štíhly, s minimálnymi daňami a s malými právomocami. Takže áno, to, toto patrí do toho, osobne si teda myslím. A to, keď niekto povie, že máme veľa poslancov a... Objektívne asi áno to, že nerobia si svoju prácu, to je... Čo je myslel úradníkov, ako v tých ob obcech a podobne, Úradníci, áno, ja, ja ako no, to takto, rozumiem. No takto, mm. uh, aby sme to teda nejak mm. tak skrátili, lebo, lebo ja možno, že šťasti šťastí chápem ten váš postoj, ale veď aj v politike, keď ju trochu teda sledujete, čo tu v, tú rádi, v, tú, v rádiu sa tu preberá tá politika dennodenne, mm. tak určite vie, viete, že nielen vlastne opozícia, ale už aj časť vlastne koalície svojím spôsobom premýšľa nad tým, že zoštihli štátny aparát. Vy o tom vravíte teraz, nie? Že zoštihlenie poslancov v obciach, mestách, v Uckách a ešte neviem, neviem kde. A to vy považujete za zlé? Treba no, no nie, zlé v tom, ja, že tí úradníci... Ja hovorím zna, niečo že celkom iné. Ja hovorím, že no. tu si e, tí úradníci a tí politici nerobia svoju prácu. Ja hovorím, toto je zásadný problém. Nie je zásadný problém počet je zásadný problém to, že nie sú to čestní, pracovití ľudia. A to je problém, pretože si zoberte, hej, ten ďalší narratív sa hovorí, že, že štát je zlý vlastník. Hej, a preto a to potom sa od toho odvíja ďalšia, hej, že treba zoštíliť najviac. No a, a ale... Ale tým sa myslí, že slovenský štát je zlý vlastník, lebo povedzme, naše e, slovenské štátne podniky, niektoré, prezali iné štát, iné štát, e, štáty... ale, dobe, ale iné, ja vás lebo vlastne toto tu, by sa malo štát. Nemecký štát je dobrý vlastník, hej? <coughs> Takto, ja vás zastavím, lebo, lebo toto by sa malo riešiť v tej danej relácii. To musíte tomu danému moderátorovi ale... dávať uh, tú otázku polo, položiť. No ale... ja by som chcel, len vy zabezpečte, aby sa mu dalo dovoľať, aby no. sa to dalo riešiť. Dobre, lebo teraz toto, to... On len proste presadzuje dlho to bol opakovanie, toto proste on opakuje tento narratív a nedá sa, mu, e, nedá sa s ním rozprávať. No, do, dobre, teraz no. vám to skúsim vysvetliť a ďakujeme teda za telefonát z toho dôvodu, aby sme teda prečítali aj ďalšie maily a prípadne aj ďalších poslucháčov vypočuli. Dobre, skúsim vám odpovedať teraz celosti. Tak poprvé začneme tým, že do relácie konzervatívna pozícia sa nedovoláte preto, lebo moderátor Nemec ani nehovorí čísla do svojej relácie jeho relácia nie je kontaktná v zmysle telefonov, čiže preto sa tam neviete dovolať a preto vám nikto nezdyhne, lebo, mail, lebo tam chodia len maily. T tým začneme. Čiže nie, že niekto nedvíha telefóny, telefóny v tejto relácii nie sú zámerne dvíhané, moderátor Nemec hovorí celý čas píšte maily. Teraz príde kritika z mojej strany k samotnému pánovi Nemcovi, hoci vyzve, že píšte maily veľa razy maily, ktoré mu preposielam, neprečíta. To už je zase iná vec lebo proste si ich nevšimne alebo niečo podobné. Ale nesťažujme sa, že nedvíha telefóny, keď telefóny ani nehlási. To je prvá vec. Druhá vec. Bilančná relácia rádia nie je na to, aby sme sa tu zhodlovali, že ktorý politický systém je lepší alebo horší. Toto je skôr o reláciách. Nemec má reláciu konzervatívna pozícia a môže hovoriť, že najlepšie podľa neho, ja neviem, štihli štát bez e, právomocí vysokých a tak podobne. A potom máte reláciu s Hazuchom, ktorý je komunista, alebo neviem, nejakého komunistického zmýšľania a bude vám tu rozprávať o tom, ako treba všetko znárodniť. To teraz zámerne priťahujem za vlasy, ale proste máte tu zase tento typ relácií. Čiže, čiže berte to prosím vás tak, že je to slobodný vysielač. Kde sa, kde sa rôzne názory šíria. Niekto to môže nazvať, že to je Hyde Park alebo niečo podobné v poriadku. Máte tu potom iné médiá, ktoré sú jasne zadefinované, jasne vyfarbené a udržiavajú svojich po poslucháčov a divákov a čitateľov v jednom jedinom možnom názore. U nás je to proste tak, že čo moderátor, tak to možno nejaký, nejaké iné zafarbenie svetonázorové. Samozrejme, tak ako je on nastavený, podľa toho si veľa razy aj hosti zavolá. Čiže môže byť, že sa áno, v jednotlivých reláciách názory tých moderátorov rozchádzajú, v jednotlivých reláciách budete mať iných hostí. Čiže, to som tým chcel povedať, že viete, toto je také špecifikum slobodného vysielača, že je takýto, ten slobodný vysielač a áno, môžu sa tu šíriť rôzne názory a môžu to byť moderátori s rôznym Uh, proste videním sveta. Hej? Čiže... A to neznamená, že teda my všetci to tak vidíme. No, ako však to vidí samozrejme, však preto jeden. hovorím, že, že máte tu prostě nejaké ľavicovo orientované relácie, máte tu nejakú pravicovo orientovanú reláciu, potom povedzme nejaké, tu má, povedzme, centristické relácie, oveň podobné, no tak hmm. prostě čo moderátor to, to nejako, nejako zafarbená relácia? No? no, ja to dávam potom do archívu, to by ste sa divili, ako mi vlasy dubkom vstávajú, keď niektoré tie názory počujem v jednej relácii v druhej relácii, lebo musím si to poprepočúvať, čo sa zhruba tak odvysielalo, aby som aj ja bol trošku v, v obraze, ale celé to nevydržím často. Tak Ja som teraz mal také, že aj poslucháči ma ten typ problému, že však veď ale už v jednej relácii to hovorili takto, prečo vy to tu hovoríte zase inak, si mali vypočiť reláciu, ja neviem, kasus belli, kde tamto páni povedali, ako je to s tou Ukrajinou a vy tu máte tému Ukrajinu a hovoríte to zazína ako oni, tak si tie relácie počúvajte, aby ste mali jednotné, ale viete, že to naozaj, že to nie je povinnosť tu mať jednotný názor, to nie je preto, že ja neviem, že v kasus belli povedali, že to bolo takto, tak teraz budete mať ďalšiu reláciu, kde bude to bude musieť byť takto, tak možno povie ten moderátor inak s hosťom. no dobre, tak takto to tu chodí, toto je slobodný vysielací. No, ktorú všetkých a porozprávajú sa, ako to vidia. Tak, no. Hej, a ako toto to všetci majú zmyšľať, ako to všetci majú písať. Aby z hrôzou na ďalšej porade nepovedali, ty si si to čo dovolil povedať no. tam v tej aby, si názor. Tak, no. Ale aby sme šli naozaj tej úplnej, úplnej pointe, môžeme Pavla Nemca kritizovať za to, že nečíta maily, tam budeme naozaj pravdivo kritizovať? A v tomto smere mu môžem dohovoriť, nech si tam to dáva väčší pozor, keď mu ich prepošlem. Ale nekritizujem si mu Nemca za to, že nedvíha telefón, keď celý čas od začiatku relácie nikdy telefónne číslo nehovoril. je, no. on neberie on proste chce mať maily. No, no Monika, rodačka zo Sabinová, chcela som vás povzbudiť do ďalšej činnosti a nech vám každý mesiac rastú <laughs> Príspev, príspevky príspevky aj ponad limit, to je ďalší mail, potom je tu Elenka, zdravia vám, dokážem vás hlavne v tejto zostave počúvať aj pol dňa, dve hodiny vysielania, hoci bez pesničiek vôbec nie je pri, veľa pri niektorých reláciách, iné rádia vlastne nepočúvam, otázku nemám, nech sa vám naďalej darí robiť a vysielať také výborné relácie. Tak ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne a to nám pripomenulo, že by sme si mohli zahrať Adama aj znova. Dajme prestávku. Dobre, aj, čo... Žiarislav bude. Môže no, byť. No, ale nie je toho nového Nie, tuda, to ešte, ešte nie, ešte ožívajú Album, ten je Vydarený naozaj, vydarený na Slovensku Jeden uh. z najlepších, aké vznikli v tejto Oblasti, v tomto žánri A Žarislava bytostí Každý deň si spievajú, tak si budú aj teraz ha. nezastaviteľný, žiarislav Bytosti a tak to si každý deň spieva. Dnes v prestávke studiozavínač slobodný alebo 0483810101, to sú kontaktné údaje, ste tu všetci ešte, lebo je tam tma. Ejo, prípadne, sú tam. tam ne, ja, no, aha, už, už sú osvietení. Oni tam majú nomé intim, čo? No Áno, o sosáčoch sa viem. Ja o sosáčovi. Taký, počuva, no, ty si nevidel. Tis, ne, bol bol u, u, u Krausa jeden taký duhovejší a on vravil, že ja mám teraz priateľa, on je čierny, vieš, a ja to mám perfektné, ja sa s tým nehádam. To, ak, vieš, keď sa s tým pohádam, tak len zhas, zhasnem a nevidím ho. <laughs> No, my teraz skúsime zase rozsvietiť telefónnu linku, takže Aha, sluchátka dobré. to bude chcieť. To svetlo. A pekný dobrý večer želáme komu a kam. Dobrý večer, Jozef, Karpaty. Nech sa páči. Východne. Ja sa som, e, iba takú vec chcem povedať, ja neviem, máte si veľa nových poslucháčov, že, že jednoducho ducho nevedia, ako radio funguje. Všetko je na najlepšom poriadku, podľa mňa. E, celkovou... Celkovo je niekedy aj dobré, že sa neviete dovolat do niektoré relácie v, v záujme bezpečnosti uh, toho daného moderátora, myslím, bezpe slovnej bezpečnosti. Viete, ako myslím, aby nezostal vynadá, nechceme tak mu povedať. Tak um, idete do verejného priestoru, máte... musíte počítať aj s tým, okay? že vám niekto vynadá, keď sa raz rozhodnete posadiť za ten mikrofón. No... Čo by ma také, dosť vytočilo a to už, už pochopili aj poslúhači, aj voliči, aj keď ja som nepolitický a nemám vôbec, nevolím, nemôžem voliť, ani nebudem voliť. Čo um, keby ste tak napríklad v najbližších voľbách predčasných, alebo budúcich, uh, povedzme, pošlite túto informáciu aj Infovojne, čo ja viem, mesiace, uh, tri mesiace predtým vôbec nebrali žiadnych politických hostí. Viete, ako by to malo super efekt? To je jedna vec a druhá vec je, margo toho, čo tam hovorili ostatní novy alebo poslučia, čo sa sťažujú. Um, Nedy bo, bolo zaujímavé, keby by teda nás, váš technik alebo kamila, alebo ako to voláte, či sa má tú linku, zavolajte kamile. Mm -hmm. Povieme na konci týždňa, na konci týždňa nejako ste tie technicky vyriešili a povedzme eh, posluchaci alebo aj občania, čo stále strflu a nezapávali sa, povedzme, do toho, ako Michielko hovorí, veci, veci verejne, do verejného života, tak by mohli vám zavolať, povedzme, ja neviem, v štvrtok alebo v piatok e, po, tej, po tej relácii, ako je, jak sa volá, pani Krajníková, čo ide od 12. do 3. alebo nejak tak. A proste každý, kto by zavolal, automaticky by bolo perpuntoje do vysielania a tam by sa mohli e, občania vykecať. Černá hm. skrinka, ako to, to bolo uh -huh. Len by to muselo byť trošku za posledný týždeň, alebo bol za posledný týždeň. Áno, le viete, ale viete to keď keď pustíte vokov do arény, oni sa niekedy nevedia kontrolovať. To by ste museli tak či tak. Nevadí, to nevadí. <súrť> <súrť> Vám to nevadí, ale, ale my by sme za to mohli byť postihovaní. aby to Kamilo alebo vaši technici vyriešili, že napríklad od 12:00 do 3:00 ide tá krajníková, Potom aj na pohodinné prestávka, aby sa to vyluftovalo, a potom by ste od tej 3. a ja neviem do 6. večera pustili e, občanov a proste kto by zavolal na tú pevnú linku e, čo teraz sa tam volám alebo som sa schváľa Bohu dovolal po dlhom čase tak e, proste by to išlo automaticky skončí hovor ak by tam niekto bol aj pol hodiny ten nech tam sa vykeca ej, alebo nech to je názor nech politikom svoje nešťastie alebo sklamanie, alebo nie? ako ich ten štát alebo politici ej, ja hovorím, že to sú teroristi lebo terorizujú ľudí tak ako ni ničia životom a tam niekde išlo daj odkazy a potom v podstate, keď nejaký politik teraz tak vám dovolať alebo dospieť pred tými voľbami, no, tak budete odkazovať ich na linku e, alebo na tú reláciu, e, zavolajte politikom alebo ako si to už nazvete, rozumete, a tak. A proste ten hovor, ktorý tam vyšiel na tú pevnú linku, tak nejako by to bolo preautomatizované a keby tam bol niekto 5 minút, 5 minút, 4 minúty, 4, 15 minút, 15 minút. A proste ne, nech tým politikom proste to, čo moje nasadí. Mm. To je moje taká no tak, skú... Máte problémy s financiami. Áno. E... Len si skúste ja, predstaviť, ja si myslí, že, že vy ste čakateľ že... na linke, keď stále vás do toho... Ja vám do toho vstupím. Skúste si predstaviť, že čakáte na linke, lebo niekto tam už keď sa 20 minút a 25 minút, pol hodinu, hodinu a vy stále čakáte, čakáte, nemôžete sa dovolať, aby ste aj vy svoj názor povedali. Potom by ste mali stále rovnaký uh, námet na takéto vysielanie. Áno, áno, áno. A ešte možno, že by sa to dalo tak urobiť, automatizovať to v vašej technici. Ako na info hovoria Majko, Maťko, Kupko, či ako ho tam hovoria, mohli by myslieť, že povedzme možno, že by bolo iné číslo a ten telefonát by bol, ako na volanie, to číslo by bolo nejako symbolicky spoplatnené, čo ja viem, ja neviem, za telefón 50 centov alebo za telefón od euro, alebo ja neviem, sú aj také nejaké externé služby proste taká nejaká rozumná cena. to znamená, že týkto by sa nám dovolali, tak tým prípadom vám aj financovali nejak takto. No dobre, no, ja vás by trošku... To, ...ktoré teraz máte, pevná linka, ale proste nejaká iná službička, dá sa to automatizovať a tak, no mm. to skúste to takto. Dobre, ďakujeme za námec. Ďakujeme za náme. Nem, sa zvejte, ešte ďakujeme, za náme. Dobre? Dobre. ďakujeme pekne, pán Jozef. Ale v, ka v každom prípade, mesiac za pred mesiac predôvodami, nepúšťajte politikov do, do, do, do relácií. Mm. Aj to je... No, a, no, ešte, a, a ešte jedna základ vec, áno. toto som zachytil od jedného politika, to radšej nebudem e, menovať, aby som nenáštval aj vás a, a, aj, aj povedzme tú ľavicu, pravicu aj ja neviem republiku a neviem akú čerteva. E, keď sa pozriete na tú webovú stránku Finstat, čo som zachytil toho politika a pozrite si tam napríklad, ja neviem, zkaď oni berú tie údaje, ale prepokladám, že z daňového úradu a pozrite si, že aké sú tam informácie, že koľko malo slobodný vysielať, že aj ja za rok 2022 2023 príjmy, hej, proste tie výčto, však máte tam účtovníka a pozrite si a porovnajte si ľudia aj e, tieto príjmy, napríklad Infovojna, hej, no a keď som zachytil informáciu, Infovojna mala, myslím, ak sa milím, tak sa ospravdu, všetkým, 2022 alebo 23, e, teraz neviem, či 350 tisíc príjmy, alebo 450 tisíc euro príjmy, no tak ja sa čudujem, že skade mali deprýmy aj to len tak mi zavrtal v hlave ani im to nezavidím tej ani neviem či to tam doniesli v taškách či v igelitkách, sa hovorí či v kufroch, či v lietadlách ale porovnajte si ten Finstat a samozrejme váš účtovník keď máte ešte teraz chvíľku tá sa môže povedať na ten Finstat slobodne vysielať že či vôbec tie údaje tam súvisia, aj v roku 2023 tam bolo nejaký údaj slobodne vysielať nejaký 149 tisíc není to veľa, aj, ja, ja ani to ne vám pretože na to množstvo relatívne, čo robíte a proste ten management a náklady a neviem, testovné náklady a tak ďalej, ale akože taká infovojna, že keď mala nejakých 450 tisíc a myslím, že to bolo v roku 2023 obzvlášť pred tými voľbami, tak je mi to divné. No, Takže, asi ďakujeme, tak. ďakujeme. Ďakujeme, do počutia. Ja len teda k tomuto, že... Keď má Infovena, také príma si to robí lepšie ako my. K nebude sa vyjadrovať k nám. My sme tam mali zden do nejakých 200 tisíc, alebo také nejaké číslo. To nie je nič prekvapujúce, keď si vyrátate, koľko mesačne teda vyzbráme, že je to zhruba tých 9 tisíc, no tak si to vynásobte 12 a vyjde vám nejaké číslo, ktoré je na tom Finstate a plus sú tam 2%, no. čiže tam to číslo je presné a vychádza to presne podľa mesačných pádej v našich poslucháciiach. On, keď, keď si zoberiete všetky tie čísla, my musíme uverejňovať uh, v rámci uh, normálne daňového príznania účtovnej závierky. Uh, štát normálne vytvoril stránku, register účtovných závierok a ten Finstat to ťahá stadial, tie čísla. Ta, takže ten Finstat si to uh, v zásade môže zobrať priamo od, od štátneho servera takisto aj vy si môžete nájsť všetky účtovné závierky, aj naše v rámci, volá sa to register účtovných závierok, M môžete si tam kliknúť, nájdete tam aj naše účtovné závierky za rok 23, tam dokonca nájdete ešte aj výročnú správu, aj s auditorskou správou, ako sme hospodárili. Tak. Takže je, je to tam ako plné. Čiže u nás, u nás naozaj nenájdete ži žiadne prekvapujúce údaje, u nájdete tam údaj, ktorý si viete zrátať aj sami, ano. keď si zrátate mesačné príspevky za daný rok a plus k tomu prirátate 2%, ktoré tiež zverejňujeme, tak vám vyjde presne to číslo, ktoré uvádza FinStat. Presne, tak. Takže z našej strany je tam absolútne všetko čisté a plus ako Zden dopovedal za ten rok, tam nájdete ešte dokonca aj auditorskú správu. A pokúšali sa nás nachytať. No k tomu, k tomu, čo poslucháč, že nech si všetci volajú, však bolo kedysi také, že sa to volalo Hyde Park, neviem nejakého rády a potom to volalo Čierna skrinka. Ja nie som si celkom istý, či by to malo až taký efekt a úspech ako poslucháč, hovorí, že či až tak veľmi sa treba ľuďom vyventilovať, že by... Volali. Ja skôr si myslím, že keby sme to za založili takéto niečo, tak by tam nevolal podľa mňa nikto. Ale, ale... volal jeden a ten istý, dokončá. A, a možno, ale možno by sa chytili aj iní, ale neako by... No, no, no určite no, nejsť poplatniť, to je blbosť. No, do, a... do, dobre, ale dnes máš od toho TikTok, alebo TikTok, áno, tak. to, veď každý, kto chce už dnes, tak si nainstaluje aplikáciu a vykričí si svoje do sveta. Aj, aj to robia. Aj to robia no. Reálne. Jozef nám píše, páni, počúvam vás, a pretože sledujem veľa vašich relácií, práve vám pristála na vašom účte Baťovská suma. Robíte to dobre, nech sa vám darí. Pekný večer praje dôchodca Jozef. Ďakujem veľmi ďakujem. pekne, ďakujem. o to viac, že ide o dôchodcu. Tomáš, z Nového Jíčína. Dobrý večer, pánové, mám dotaz, jaká bude budoucnosť pořadu řadu Dualog. Potom, co už v pořadu nevystupuje pán Novotný, za mne veľká škoda. Uh, to, že tam nevystupuje pán Novotný, bolo jeho vlastné rozhodnutie, ktoré vychádzalo z toho, že má rôzne aktivity, má ich dosť veľa a bolo pre neho stále komplikovanejšie byť v tejto relácii. Ja si tu akoby, dovolím s poslucháčom nesúhlasiť, ale to môže byť naozaj Um, koľko ľudí toľko chutí, mne sa práve vidí, že je ten duálok zaujímavejší. Nie, nie tým, že odišiel stano novotný, ale, ale tým, tam že rôzne som rôzne tam teraz iní, naozaj rôzni ľudia vystriedali. Minule uh, si bol potešený z minule, minule sme tam mali, koho sme tam mali minule? Viem, že som bol potešený z toho, že sme tam niekoho mali minule. Niekoho úplne nového nepamätám si teraz to meno, ale však Peter nájde zatiaľ aj možno. A Petr Bohuš tam nebol? A Petr Bohuš tam bol, áno, ten presne. Výborný. To bol ten pán, no. ktorý kedysi šéfoval Teatrojke, Českú televíziu zakladal no, no, tú no. Nov, novodobu. Áno, presne o ňom hovorím, že takíto ľudia sa nám tam teraz dostávajú. Ja práve by som povedal, a bolo by dobre, keby sa v dualogu opäť objavoval aj stano novotný, ale určite by som zachoval a podporoval to, aby bol dualóg takýto, ako je teraz. Že sa tam striedajú rôzni ľudia a nie je to len stále o tých istých dvoch hostoch. Čiže... čiže... Tak, že mne sa to práve teraz viac páči. Zdravím vás, ani ja nemám otázku, len vás chválim a aj rada počúvam túto reláciu, učím sa pri vás trpezlivosti, lebo niektorí poslucháči volajú a dookola hovoria to isté a potom tu pretáčam očami, že už dosť, ako ten pán, nemá to byť o konkrétnej relácii zoštihlenie aparátu určite nie je totalita, slobodný vysíľať, že práve o pluralite, každý si môže nájsť to svoje, zapnúť, vypnúť vysielanie podľa chuti, držím vám palce, toľko Jane. A dnes už je naozaj veľa možností, keď, ak vám proste tento náš Hyde Park nevyhovuje, tak naozaj už sa dajú nájsť médiá, kde to máte viac tak, tak nejak unifikované, že je tam viac menej jeden názor a ten sa nejak tlačí, tak ak to viac nekomu vyhovuje, tak už naozaj Nie, sa dajú. Skutočne, ako pokiaľ máte deficit takýchto nejakých autentických názorov, nainštalujte si ten TikTok, dajte si live streamy. A tam zistíte, A aký je názor slovenský. Hm. No. Ako Reálne tam zistíte, čo si ľudia... By ste, ja som vydesený osobne. To normálne, to normálne tak funguje, teraz budem zase sprostý, ale nech, ale to tak funguje, že ľudia len tak si natočia ano, video a ano, povedia ano, si ho, hoci aký názor, hoci čo má. Áno, zobere telefón, kde si sedí, ano. či on aha, ide naživo. Sa, naživo. A naživo normálne ano. a valí a teraz povie, lebo vidí nejakú tlačovku a, a to. Čo, a, rád, a to potom nie sú tie, ke tie krátke tiktoky. Ano. To máš fakt, že normálne si tam sadneš a keď sa, sa bude kúne dve, tri hodiny. on si ho pritom chodí v variť kávu a Hasia. A to predpokladám, že na tom záchode to sleduje, že? No to to si tým to, bočka, to, to, to, to ja si, dvoch, to, to dvoch to, to dvoch si chlapok, ktorí si na tomto postavili v podstate kariéru. Na no a obidva z okolí Prievidza, no. Čo si tým chcel povedať? Ďakujem no, pekne. No. no, vlasta je ďalšou pisateľkou. Zdravím vás všetkých. Ja zase mám rada úplne všetky relácie a konzervatívnu pozíciu s pánom Nemcom veľmi rada počúvam. Objavila som aj pána Farara Zajdena, ktorý ako historik vie veci a je príjemný. Mnohé mi vysvetlil, alebo osvetlil práve pre pestrosť názorov sú vaše relácie super. Tak ako hovorí pán Koroni, je aj archív relácie, si stiahnem do telefónu a počúvam vonku pri práci. Ďakujem za vašu prácu. No to krásne, telefonu, ale vedneska... ďakujem veľmi pekne. No, pardon, Inak k tomu ešte jednu vec, iba trošku ti toto oskočené som nezabudol, to je tiež novinka, treba tu sa to hodí v bilančke. Žiaľ Pán farar zájden nám prišli do veku, kde už teda sa blíži dôchodok. A, a teda, ako farár v Banskej Bystrici Radvani skončí, to neznamená, že... Úplne... S Božou pomocou? Nie. <laughs> to, to neznamená, že prestane pôsobiť úplne. On má ďalšie aktivity a tie sa podľa mňa veľmi rýchlo dozviete. A Je to celkom zaujímavé, ale ja to za neho hovoriť nebudem. Ale hovorí ale sa, že aktivity, všetky cesty vedú do rýb? Ale to sú aktivity, ktoré sa netýkajú rády a preto o tom nechcem hovoriť. Ale čo chcem povedať je, že, že a to bude trošku taká zmena, hlavne teda pre mňa s ním, možno pre poslucháčov až tak veľmi nie, že on teraz, ak sa nemýlim, ešte vlastne na budúci týždeň nebude relácia, lebo niečo má, potom neviem, či nebude z jeho strany nejaká dovolenka. Ja sa obávam, že už po prázdninách bude odcestovaný v Bratislave. Že to znamená, že že relácia pohľady bude pokračovať, ale už bude na diaľku. To znamená, my sa nebudeme stretávať v štúdiu, mm. ale keďže on odchádza do Bratislavy, ako teda čerstvý dôchodca, ktorý ale zároveň bude mať svoje aktivity ďalej, on nech potom vám o tom povie, ste rád. A to zaujímavá aktivita, ktorú rozbieha, ale teda pokiaľ ide o reláciu pohľady, tak už bude bývať cestu našu tým team, linku, ktorú teraz tu máme, nebudeme to už mať takto naživo, lebo tu v Banskej Bystrici ako farár končí. Čo je teda ďalšia vec, ktorá ma e, hneď tiež takto napadla, a to je opäť raz do bilančnej relácie, nám tu trošku vzniká týmto jeden problém, a to je teda problém, ktorý sa týka, a bude vlastne sa týkať predovšetkým poslucháčov, ktorí sú veriaci, a ktorí si obľúbili e, nedelné služby Božie, ktoré vysielame, lebo my máme vlastne, vďaka <diaľka> tomuto pánovi Farárovi, jeden kostol v Bystrici, kde slobodný vysielač môže znieť respektíve, kde sa, do, z ktorého sa vlastne šíria semku nám vlastne to, čo sa tam odohráva v tom kostole. A funguje to tak, že nejdeme teda na život z toho kostola, ale vždy s týždňovým oneskorením, tam tieho technici vlastne tie služby bože nahrajú a potom nám ja ich pošlu a my takto s týždňovým oneskorením ich vysielame. No, a... Ono je to také milé, lebo keď sa začnú služby Božia príde do kostola, tak farár pozdraví prítomných veriacich a posluchačov slobodného vysielača v kostole. Mm -hmm. No ale čo chcem povedať, že nám týmto vlastne jeho odchodom, na dôchodok, vzniká jeden problém, ktorý nemáme my celkom doriešený. A reálne, reálne hrozí, že viete, že treba to chápať, ako sa veci majú. No, tak farár za jeden bol odvážny, farár, ktorý sa nebál robiť to tak, že to, čo on hovorí v kostole, sme mohli prenášať u nás vo vysielači. No ale viem si predstaviť, že príde nový farár a on môže byť nejaký taký, žá, že, že slobodný vysielač, to nie. To alebo podľahne tlaku nejakej, alebo podľahne váštivej, tlachu, nejakej váštivej veriacej, veriacej ktorá no, bude mať problém. Bo sa stalo už. No, stalo sa, aj pán farár už mal s tým problém, že nejaká veriaca, aspoň teda, asi to si to o sebe myslí, mala veľký problém, že teda v služby Božej chodia na takom príšernom konšpiračnom rádu, ako je Slobodný vysad, že to treba zastaviť. <rý> Čiže viete, no, ono, vie viete si predstaviť, že môže prísť farár, ktorý s týmto bude mať problém, lebo proste niekto mu povedal, že Slobodný vysielač sú ľudožrúti, takže už jednoducho nebude chcieť, aby z jeho kostola sa teda šírilo jeho slovo aj tu u nás. Čiže je tu taká reálna obava, že no, môže celkom ľahko byť, že odchodom farára za 11 z Banskej výstrice sa do budúcna skončí služby Bože, ktoré sme vyselali v nedeľu. Ak sa podarí nájsť odvážneho farára, ktorý s tým prať problém nebude, tak samozrejme budeme veľmi radi, v... ak to bude pokračovať. Vďaka ďak. pánu Bohúta hádam, bude pokračovať. Ešte je sranda, že <coughs> to, to je hej, to. Teraz no? si to ona je para, paradoxné je, že v tých klasických médiách počuješ iba katolickú omšu, ako um, vieš, že je ja, ja, tu ja, no. počkaj, že ak máš verejnoprávne médiá, tam sa to striedá, ale samozrejme tých katolických no, je viacej. Je viac, je ďalakú, ďalakú, ale, viac. ale strieda sa to ano. predsa len, no a potom máš vlastne komerčné médiá, ale tie sú katolické. No tak ak máš ano. Lumen, tak je logické, že budú len katolické, no, katolické alebo keď máš televíziu, no, no, A rádio, potom no, máš, myslím, ma no, nejaké no, Radio 7, no, a to sú neviem, či nie je zase nejaké takéto protestantské círky, že Už ako veriaci si asi vieš Hey, ja som mňa. chcel len povedať to, že na margo toho, keď ešte predtýmne si toto spomenul, že tie aplikácie reptera, reprízy, že kde môžeš počúvať a podobne, však tých aplikácií je naozaj veľa momentálne, kde to máš? Máš na... Myslím, že YouTube sa to spedáva dáva niekto, neviem kto, to je jedno na Spotify, to je... To o, aj na Apple Podcast. Áno, tých, tých pátvoríme veľa, to znamená, že stačí mať myslí... iba nainštalované aj to. Aj Google Veš, podcasty že, už sú... To znamená, že nemusíte hľadať cez stránku s dlhavou. Keď si dáte odber, treba z nás Spotify, tak to no, tam máte no, hneď, ak sa to priradi a môžete počúvať v no. podstate. Po sa tu hlási tajské. aj rádio amatér, konštruktér a člen závodnej mládeže Banská Bystrica. Hej, Vrátim sa k sms -kám. Na stránke chýba SMS pre 10 a 15 eur. Vymášte vy jedno a tri. Infovojna by mohla dať výzvu na finančnú podporu pre slobodný vysielač, prípadne to treba dohodnúť obojstranne. Inak s technikou a kabelážou môžem pomôcť. To je pre Kamila Linku asi. No, tak toto prepošli Mišovi tento mail a nech sa skontaktuje s poslucháčom. Zaujímavé, že zrazu, že keď sa teda hovorí o tom, že sa tu bude čosi prerábať, ono takto, štúdio podľa tých mojich predstav, ako by som si to ja vedel predstaviť, mm -hmm. by stálo asi tak 15. Mm Hej? -hmm. <laughs> <laughs> 15 rokov, či? 15, 15 tých takých, tých ja už no, nie sú S tromiguličkami na už konci. Sú, aj, aj, už sú také, že ďury ne, minca, Čo je, na tisícka je? Hej, vie. Nie, nie, nie, 500 a, je najviac, a, hej. A, a už to 500, nie? Nie. Už ani 500, čistý z eur by tak tak. bolo. Tak už máme digitálne euro, teda. No a, e, takže by to stálo zhruba, teda podľa mojich predstav, tak CCA 12 až 15, čo by teda nebolo zlé, konečne by sme boli aj tí profesionálnejší. Hm. Uh, naozaj tie predstavy ako vážení tu boli aké pracujeme s tým čo máme aj tu je zázrak, že vlastne, koľko to už je rokov? 11. 10? 11 uh, to tu funguje tak ako tu funguje uh, je to jednoducho naozaj zázrak keď sa to tak zoberia, asi pamätám teda tie začiatky, ako to tu bolo všetci sme zázrační krem, hey? to bolo teda že akože, klobuk dole že sa to tu podarilo nejako dať dokopy a sprofesionalizovať, aj vysielacím softom a podobne, takže uh, i, uh, ono, keď je niečo a horí, tak my to samozrejme, že meníme, však ako teraz tie počítače a podobne, čo sa, čo sa týka kabela, že to tu necháme, pretože naozaj taká tá komplexnejšia rekonštrukcia či už mixažného pultu za digitálny a podobne. To je naozaj teraz momentálne finančne náročné a treba si aj uvedomiť to, že aby to malo aj nejaký zmysel, pretože je pravda, že potom digitálnom pulte ja bažím, pretože veľa vecí by sa tu vyriešilo doslova do písmena ako by sme tu nemuseli mať jeden hybrid a podobné veci. Potom by sme mohli točiť nové diely Žena za pultom. Áno, dokonca. Iba ktorú ženu by si tu posadil, keď tu žiadna žena nie je u nás za Janku Andelku Šustrovu. No ale tá nechodí tuto do Vistrice. Tak by prišla niekedy. Ona je v Prahe. Aj ten zvuk, lebo tu je vlastne procesor. Jednoducho, Adriana. No veď áno, ale nie tu na nás, akože Bystrici to myslím, že... To no sú... jednoducho, nech tak v krátkosti dopovede. Adriana do, domu. Uh, tá technika naozaj tu ako časom sa samozrejme ničí, lebo však beží 24-7. A uh, možno príde ten čas. A možno to ani nebude trvať, kedy naozaj budeme asi potrebovať trošku píchnuť, Alebo nás vypnú. Alebo nás vypnú. A my, my, aj, tu aj, zna, my, to, my to... musíme povedať, že znásilňujeme tú techniku, lebo ona nie je stávaná na také nové základy. Ale doslova, to, tu... to, keby ste tu... My, ja <laughs> to ako da, kršiak v maratóne <laughs> zdravia, tak technika je to isté v tomto vysielaní. <laughs> nie, ale naozaj, lebo keby... Aha. Ja neviem však, mne sa tu chaláni koľkokrát smiali, že ako som sa tu potil, keď tu čosi si nešlo, keď sa to zapájalo, treba skopec s to ste mi tu nadávali zapojíš to? No sme jak v Japonsku, tam, čo tie káble vidíš, tak na tých uliciach. Ha, tak ale to je jedna vec, ale hlavne som to chcel vpraviť, že vieš, mám tu počítač, čo tak majs, ja neviem, koľko hodín, deň je max a potom by si čo mali vypnúť. A, no, no, no, no, on a ono to tu fičí, on 20, 24, 24, se tu ide, učí to, tu, ide to tu furt, da, to my sme ako tí, rokov. keď no. NASA vyšla nejakého robota na Mars a oni povedia, hm, že misia je mm -hmm. tak ako 12 mesiacov. A občas že a Houston, potom, Houston, problém, problém. A, a nie, že 12 mesiac, že 7 rokov vydržal ten rover. Wow, že a tak my sme tiež tu tak počítač, že, že ono sa tak malo ísť iba chvíľko. Sme ísť až jedného dňa pôjde do počítačové. Ale veď či je perfektné, že akože, vieš, že niečo je zlé a tu mi Peti mi volá, môžem to reštartovať. A <laughs> čo? No, až som to reštartoval, nechce to náskočiť. <laughs> aj také to bývajú. No, ale nakonec náskočí. No, naskočí, no. no. Tak, Erika bola spomenutá, tak sa jej nevyhneme ani vďaka Martinovi. V hovoroch M. pán Mečiar prichádza do relácie s premysleným, pripraveným súborom myšlienok a názorov na aktuálne témy. Moderátorka mu to však takmer vždy narušuje, skáče z témy na tému, nezmyselne odpovedá na jeho iba rečnícke otázky, vyjadruje svoje názory, často len laické. A aj telefonujúci poslucháči neustále menia témy, prosím o hľadanie iného formátu pre pána Mečiara. Držím palce, ďakujem a podporujem vás. No, no. Sa, kto si to vezme? No, <laughs> ja ja, ja, ja som... osobne myslím, že pán Mečiar si pýta túto pani moderátorku. No. Dokoní sa poznajú dlhé roky, spolupracujú iba výnimočne. Sa k tomu dostaneme my tu v Banskej Bystrici? Povedal by som to rád kulantne. <laughs> Ale nedá sa. Treba byť uprímný. Erika naozaj skáče do rečí. Pánovi Mečerovi naozaj skáče do reči a dokonca tak veľmi, že to môže mnohých ľudí nielen vyrušovať, ale slabšia, pomoha, slabšia povaha poslucháča môže uísť. Hm. Ale je to len z toho dôvodu, aby ma mali pána Mečera radí? Prípade... na druhej strane pre istú dávku objektivity, treba povedať, že sú aj ktorí naozaj chvália pani Eriku, že sa im to páči, ako to robí a hm. tak a asi keby teda tak veľmi do tej reči neskákala tak by sú posluchači, ktorým by sa to možno až tak nepáčilo ja by som bol rád a toto už sú veci, ktoré sme v tejto relácii viackrát rozoberali. ja by som bol osobne rád, keby Erika menej skákala pánovi Mečerovi do relácií ale ukazuje sa to očividne ako neodstrániteľný problém u tejto moderátorky a uh, Pláti to, čo povedal Zdenko, že, že pán Mečiar chce robiť s Erikou relácie. Čiže treba to asi uzavrieť takto, že pán Mečiar, pokiaľ pán Mečiar nepatrí medzi tých ľudí, ktorých na skákanie do reči vyrušuje, v tom prípade pán Mečiar potom zrejme s touto moderátorkou chce tieto relácie robiť a ak, ju, ak tie relácie chce s ňou robiť, tak nie je nám možnosť len teda ďalej v týchto reláciách s ňou pokračovať. A viete, že keď to jemu nevadí, tak čo s tým my, my spravíme? No. To je ako, ja mám rád Vianočku, ale keď mi tam nikto švácne hrozienka, <rý> tak tiež tú Vianočku veľmi nemusím. A prečo spomínaš práve jedlo? No, ale je na strane druhej aj iní moderátori občas. Buď rád, že nespomenul nič iné. Ja, aj, dobré. <rý> aj iní moderátori občas dostávajú maily, že napríklad... Ja by som aj tie relácie počúval, ale keď je tam ten kršiak, čo tam furt skáče do rečí a, a, a dáva tam svoje dvojzmyselné narážky. Hoci neviem, kedy som ja dal dvojzmyselnosť. No teraz. <laughs> ve, tak stane sa... My sme to tu tak... mali debatu, ja to musím povedať, pred reláciou, lebo ja už som to teda naznačil, že, že teda nám začala intenzívne pomáhať umelá inteligencia s tvorbou obrázkov na stránke. A, a zase poviem, má tu svoje dôvody. My sme to neurobili len tak pre nič. Za nič. Z, krátka, z nejakého dôvodu potrebujeme, aby ich robila umelá inteligencia. Aby sme neboli napadnutí. A teraz aj problém nastal ten, že ja, my sme si tú umelú inteligenciu zaplatili, lebo keď ju nemáte zaplatenú, tak ona vám urobí tých obrázkov len 5 za deň a už potom máte utrum. Hmm. Takže na to, aby som ja tých obrázkov mohol vytvoriť viacej, aby to bolo rýchlejšie a tak, tak sme si to museli zaplatiť. A teraz je ja to nám zaplatené. A pán Kršak to už očividne vidí a chcel by robiť tiež obrázky. On ma do toho tlačí, aby sme ladili, tak aj ty ich rob. A zrazu ja som to A teraz vznikla otázka, že dobre, však to máme zaplatené, tak ja vlastne dám tie moje prihlasovačky Petrovi, aby mohol robiť otázky, tie obrázky tiež. Zatiaľ chápeš, aj takto to bolo. Teraz to sedí. No Toto posledné áno, to nie. Teraz príde pointa a Zdenko hovorí, Nepustíš si tankršiaka, pokazí ti umelú inteligenciu. Ako ja, môžem pokaziť? Počkaj, a, a teraz čo? A to je presne toto. Tvojimi ano, Tak Ty tam budeš jej dávať také úlohy, že ono mi ju rozhľadíš. Rozhľadíš mi ju. To mi to moju... sa tam... Áno, no, ja sa som to nevedel. Ja to som ťa tam ty chcel... si to tiež skúzil? Ja som to... Ne... Ja, počkaj, ty mi nerozumeš. Ja som to nevedel, ja som ťa tam chcel pustiť. To s Denko mi vysvetlil, že ak si ťa tam pustím, to ako... Voká medzi ovce. Rozladíš mi ju, lebo jej budeš dávať. Dvojzmyselné naráčky. A ty máš tú istú ako ja? No Či nie sú oni dve? A tri? No keby som ti dal moje prihlasovačky, tak by sme mali jednu spoločnú a ty by si mi ju kazil. Ten jeden mozok. Áno, len Boris by ju volal. Čiže ty, ty musíš dostať so svojím svojou formou zmyšľania dvojzmyselného musíš dostať svoju vlastnú malú inteligenciu. Ale veď aj tá inteligencia je taká krepá, že ja je poviem, urob mi obrázok, kde sú 4 mikrofóny a ona mi ich spraví 5. Ja, že teba, no, veď, aj, a, možno, že, a to je možno otázka s že keď to bude mať zaplatenú, ona bude presnejšia, nie? Trošku. E, no? Podľa toho, ktorý model si zapneš, ale vtedy, keď to budeš mať zaplatené vieš zvoliť viac modelov. No. Tak, tam hej. Máš aj modelky, nie len modelky? No, vidíš, a tu sme pritom. No. Tak ho pusti, vieš, hneď modelky. No pusti si ho do tej svojej umelej inteligencie a budete ti kresliť obrázky s rôznym nádychom zrazu, vieš? Čiže ty budeš mať svoju. Svoj nádych. Ty budeš Prečo? mať svoju a ja budem mať svoju. ale mať... rozumieš, však... Ja bude z... inteligentnejšiu. <laughs> On... Boris, kú... Boris skúšal, že nech ho opíše. No. Opísala ho dobre. No teba neviem, ako by Peťo Dáme No, veďte, dáme ho otázku. A potom sa jej spýtame, že, že čo si zistila za ten čas? Tak mám čo... Len aby ste potom sa nepoodpájali, keď zistíte, že mama radšej z tej inteligencie. Lebo moje, moja s mojou inteligenciou by mala... To by sme súzvuk našli. Tak, čiže ty dostaneš od onedlho svoju vlastnú umelú inteligenciu. Jo, to sme tým chceli aj, povedať. My vytvoríme a... s umelou inteligenciou novú reláciu. Hm, no, môžete tvoriť... Sa sme, ale ja, to sa dá, môžete tvoriť dlho do noci. No, ja Si zober, že to, čo sme úplne na začiatku hovorili, že krátke vstupy a potom hudba a tak, tak tie krátke vstupy dneska by už tá umelá inteligencia pohodlne zvládla aj za tých kvázi Mám si ju zapnúť a skúsiť? No, veď áno. Veď zober si, že teraz, keď už vlastne nepožíš GPTLT Gemini, dáš mu článok a on ti z toho spraví podcast. Aj. Že sa dvaja ľudia rozprávajú. do. nevieš že... to ani rozlišiť. To že to ano. nie je taký ten robotický hlad. Nie, nie. To je normálne, že on je to tak nasimulované, že to sú fakt ako, ako keby ľudia rozprávali. Ano. On ešte urobí pauzu, ano. ešte tam tak, ako, že sa pomíli v slove, že sa opraví. No je to Tak urobené, že, že nezistil by si, že to nie je. Teraz nemáme také niečo, že by sme si to skúsili pustiť, no, a tak, mám? aby. Áno, tak ale ako to pustíš z momencé. No, nie, to či bude dlho generovať Aj. teraz. Ale Myslím, to je proste to. On má to, pribrzdenú to, melú inteligenciu. Mám? <laughs> Ja som preto pre musel... by to <laughs> on, on, on Google teraz urobil aj ako celkom dobre tieto veci niektoré, ale ja budem, jej lebo, ja lebo budem fakt, pri nej pregooglať títo moderátori, čo sa budú riadiť takýmito pravidlami, že 5 minút pre hudba a tak, tak tých 5 minút skutočne, ako napíšeš scenár ako čo má ona čítať tak už to kľudne dáš prečítať umelé inteligencia a nemusíš platiť babu Tu moderátor zazňala baba Uršiak spozorňal. Nie, ja už som pozorný. vstup pre rádio slobodný vysielač. A teraz ju ideš pustiť. No, čo to, čo to spraví? Ale... Musíte byť ticho. Urodný, ešte raz, urodný 30 sekundový ú, úvodný vstup, kde bude spomenutý slobodný vysielač. Vážení poslucháči, vitajte na vonách Rádia Slobodný Vysielač. Miesto, kde sa dozviete nezávislé informácie, ktoré vám mainstreamové médiá nemusia priniesť. Počas nasledujúcich minút sa spolu ponoríme do tém, ktoré vás zaujímajú a ktoré vás môžu inšpirovať. Ostaňte s nami, pretože práve vy ste súčasťou tejto komunity. A prečo iné médiá nemôžu ponúknuť tieto informácie? Ale počkej, ja že... a, a nemoh... a, Ale to si práve vymyslela. To si ona teraz už mi tu výlaňčky robiť. Ale niektoré robiť. radia to používajú. Ale normálne môžeme, že môže. Úvod, tak ja, tak, tak nie moje úvody, ale však túto do výlaňčky my sú ju pravidelne pozývajme. <laughs> Žak, lebo, však lebo... Nemazujem, Peter my toho nenarozpráva. Ty si... bol sa najviac strase stolička, veď o tom v tejto chvíli. Že... Ne, ale však jej... Ona by len tak mohla byť niekde opretá teda ten telefón a ona by mohla sa možno aj pokojne to, zapájať. už si vieš tohto asistenta nainštalovať normálne ako lapku hm. do, do počítača. No. Čiže si ho spustíš Že už aj kršňák Takže máme po ráneších reláciách. No on možno sa, sa teraz zľakol, že, že pozor. Že však to no, počkaj, a vie ona na... aj mutovať, že povedzme imitovať nejakého človeka? To nie, to by musela byť tá platina. Tento ale dokáže, nie, Ale dokáže nie. hovoriť viacerými ano. vlastne mužský, ano. ženský, detský. A môže tak, že by si tvoj hlas napočúvala a potom tvojim to hlasom. To, hlasom. To, iné, to, to sú iné modeli, tak, tak, Ja by si tady zavolal taký vzácného hosty. Víte a žení, přátelé. Takto z umielou inteligencii. A zover si, že pridíku veľa tých podcastov už nahovorí takto umelá inteligencia. No však, však, no, ale veď urobila aj pekný teraz vstup 30 čo no, Mišo no. poddal za chvíľku, to zo seba dostala. No, A tak, zadarmo? No, no však noho. No, zada no zada čo, zadarmo. Peter, <laughs> <laughs> o 50 menej, hej? <laughs> ja s tým nemám problém. Ja sa nebojím ani umelej. <laughs> no takže, takže my si túto diečinu môžeme už teda od, od dnes pravidelne brať so sebou Aspoň do A pozdraví Petra Spíšiaka. A jej, jej necháme proste kritické tejto, tejto necháme kritické telefonáty a maily by riešila za nás. My budeme odpovedať len na pozitívne. Po, Počúaj, tak a budem, na záver že odpoveď, ty na to ahoj, že bude ona vymýšľať. A budeme to mať konečne aj ženu. Počúaj, ja ako, som že zvedavý, že ako hlas. sa urobíme to, že my sa rozlúčime a potom jej dám že ako sa teda rozlučí u nás a nás. Čo ty na to? Ako zažela dobrú noc. Hej, to som veľmi no, no, ďalší mail. Zdravím vás, pani všetkých do štúdia, ste absolútne super rádio. Mám jednu otázku. Ako to vyzerá s reláciou pána Baráneka? Lebo má k tomu divný prístup, monológy z auta nestačia. Tak držte sa a pošlite pozdrav Danimu Kolárovi, väzňovi nášho mediálneho mainstreamu. S pánom Baránekom to bolo tak, že Pôvodne sa ozval pán Klieštinec, že tu chce mať svoju vlastnú reláciu. A prišli spolu. A prišli spolu aj s pánom Baránekom, lebo oni bývajú niekde, majú pri sebe domy. A prišiel aj pán Baránek, že, o, že keď ideš do slobodného jeden s tebou. No tak prišiel sem pán Baránek, sadli sme si tu na dvore. Debatili sme sa a keď pán Kleštinec povedal, že chce mať svoju reláciu, tak sa ozval aj pán Baránek a vraví, že on teda by tiež nejakú chcel, keď tak sa dá. A môžem, výborne, to by bolo skvelé, však pán Baránek to je teda osobno, ako to, ktorú ľudia poznajú, iste budú radi poslucháči, keď tu bude mať reláciu, tak zkrátka slovo dalo slovo. Dohodli sme sa, že to bude relácia, pán Baránek vymyslel názor, že to bude ostrov zdravého rozumu, byli sme tu obrázok, on urobil prvú, druhú, myslím, treťú reláciu, no a potom to proste začalo háprovať, už teda ne, nemal hostia, alebo sa neozval, zabudol na to, že má reláciu. Ja teraz, a takto, aby sme sa, si rozumeli, ja chápem, že pán Baránek má očividne tých aktivít dosť. A môže byť, že zistil, že mať pravidelnú reláciu, hoď teda s dvojtyžňovým odstupom, ale to sa nezdá, ale tie dva týždne naozaj uletia rýchlo, a tomu sa treba naozaj pravidelne venovať čiže zrejme zistil, že to je vlastne náklad, ktorý si naložil a je bola si teda nad jeho síly to zvládnuť takže sme sa potom dohodli, tak keď nám to vlastne viackrát zahaprovalo a relácia za nebola, lebo či sa už teda zabudlo na to, že tá relácia má byť alebo nebol Honza a niečo podobné tak som sa teda s pánom Baránkom dohodol tak, že, viete, že takto zase nesilme keď je to problém proste takáto pravidelnosť pre vás, tak keď, keď vy budete mať nejakého hostia, alebo bude nejaká téma, že chcete, tak mi dajte vedieť s prestihom a ten priestor, ktorý tu máte, tie stredy každú druhu, tak vám proste v tomto smere to zarezervujeme. Čiže, čiže z pravidelnej relácie sa prešlo ako keby do takéhoto občasného formátu, alebo teda nejakého takéhoto občasného provizória, ak to tak mám povedať, a keď sa pán Baránek ozve, že má tému, má hostia, tak mu ten priestor vytvoríme, ale to bolo právim, meso. Meso. Tá, tá, tá pravidelnosť proste bola pre neho očividne komplikovaná. Takže preto tá relácia ako by vypadla z vysielania. Nebolo to z našej strany, ale teda skôr z týchto dôvodov, ktoré sú na strane pána Baránka. Teraz vypadlo z okna meso. <nridge> no. Ja <je, stým> nám píše, <ste <step> <steels> <steā> neviem, odkiaľ to fúka, ale že prosím, nie, Borisové uh, úvody nikto nenahradí, umelá inteligencia je len umelá o ničom. Hm. Ďakujem, hm. Júli veľmi pekne. <stým> no. Julia vie, čo tá, sú to boli to je Tvoj sexy hlas. Áno, tak veď preto sa pýtam, čo ona vie aj tie hlasy sa naučiť. Tá, tá tie tie vienci, ale ja, ja si myslím, yeah. že, že ako teraz vážne to poviem, že to kľudne tak môže byť, že že to vlastne sú moderátori i redaktori o v médiách touto umelou ja, inteligenciou, keď to tak zoberieš Tak že... ako pokladničky sú v tých veľkých no, obchodoch No už je prvý pre, hej, prvá no. je, kde umelá inteligencia ti vlastne bude vážiť a tak. tak ďalej, áno Mie, ako, Asi si, si celkom tak jasné, že sú oblasti, kde nám tá umelá inteligencia pomáha, však teraz tu hovoríme o obrázkoch, ho neviem, dá sa tých vecí nájsť veľa ale asi sú tam aj veľké teda, výzvy do budúcnosti, rizika s tým spojené. Však, no naozaj, keď si to tak zoberieš, že ona tá inteligencia môže nakoniec nahradiť strašne veľa zamestnaní, a ten účtovník by o tom asi to. tiež vedel povedať čo. Čiže, čiže teraz ako, dobre, však budeme mať umelú inteligenciu, ľudia prídu o prácu a čo budeme robiť, že, že čo vie, že... My sa dovoláš do nejakého úradu a ona ti bude odpovedať, bude áno, odpovedať, áno. Bude, Ačkaj, odpovedať bude odpovedať, áno, bude odpovedať, bude odpovedať, bude odpovedať, bude odpovedať, bude odpovedať, Reáli, sa zasekne. Uh, tých ľudí nenahradíš v úrade. Na konci dňa musí byť človek s pečiatkou. No veď vieš, ale môže je byť jeden. Odpovedň. Bude jeden z toho pečiatkou. Áno, ale vždy tam musí byť. A ten jeden to nebude stíhať, keď to bude mať z desiatich úradov. No. Uh, uh, uh, takže je, jednak musí byť niekto na konci dňa zodpovedný. A jednak, ako ja to vidím napríklad v účtovníctve dokiaľ budú nám robiť ako ľudia tie zákony a tie účtovné, tak to... Ja sa môžem umelej inteligencie pýtať, koľko chcem, ale musím ísť sám do tých zákonov, pretože ona sa v našich nevyzná. Keď uh, dám nejaký zamotaný DPH prípad, tak jednoducho, to mi nevie. Veď, ale to môže byť len otázka, že sa to všetko postupne nasype do nej a už bude vedieť. Vieš, ak viem, že teraz právnické kancelárie platia peniaze áno. za to, že už majú vlastne takéto programy z umelej inteligencie, ktorá im presne vyťahne neviem, nejaký prípad právny z toho z toho roka a nejaké precedence veci. Právnické vecí. firmy to mohúť nevyužívať no, no, už teraz. Vieš, čiže, áno, áno. akože a my asi máme ako, teraz myslím, ako ľudia, ako ľudstvo problém proste s tým, že je veľa, veľa oblastí, kde momentálne ľudia pracujú, ktoré umelá inteligencia prostě bude podľa mňa v budúcnosti nahrádzať. No, zaujímavú iróniu osudu je, že všetci si mysleli, že umelá inteligencia nahradí tých najjednoduchších. No, a tí jediní A tí jediný áno, fakt, že ostanú, áno, tí, čo pracujú rukami, tak tých až ne. tak nenahradia. A najhoršie sú na to momentálne aj táci. Ale nie ani tak, už tí, ako vyspeli, tak takí hore, ale, ale takí tí, čo vychádzajú zo školy a študáci a študácia, no. tí bežní, tak tí už sú plne nahradení. Mm. Už teraz. Mm. No, názor tak, na na túto... myť, no. no názor na túto tému. A nebudou rád. Názor na túto tému poslal Juraj. Zdá sa, že tu máme nového boha, ktorým je teda umelá inteligencia, skutočne len umelá. Niekedy našťastie, že nevie myslieť táto po anglicky alebo po rusky je skutočne len náhradou skutočnej ľudskej inteligencie ľudia si ju začínajú zboštvovať pretože všetko vie všetko videla, všade bola, všetko počula nie je to pravda sama nič nevytvorila, len to čo jej človek naprogramoval, preto sa na ňu spoliehať ako na vševedúceho boha a nemyslieť vlastnou hlavou, vlastnou inteligenciou je zlé, preto ľudkovia pozor, nie je všetko zlato čo sa blíšti, alebo správne po slovensky blízka No, áno, len zase raz, aký máme prístup, je to nástroj, keď ho vie používať, tak sa zabáva a urobí si obrázky. Je to super. A, to, čo, hej, a to, čo vlastne platí no. dneska v roku 2025, možno 5 rokov treba, aby som ono, alebo to ide strašne rýchlo dopredu ten vývoj, už teraz sa vlastne tak učí, že č, kto vie, že či za 5 rokov naozaj nebude myslieť. To, ty nevieš. To je, ako, už teraz je to tak, ale riziko. No, asi nie, ale stále je to o tom, že bude Aj. to nástroj. Dúfam. No, no, tak sa musíme s tým naožiť. Ne, nechoďme do konfliktu s tým. Uh -huh. ako, za, začneme to využívať. Uh -huh. A ja ja sám som ten, ktorý volím skôr opatrný prístup k umelej inteligencie, ale začína rozumieť tomu, že to je také presne ako so všetkým. Nakonec presne ako s peniazmi. No tak sú zlé, alebo sú dobré. No tak sú také aký im dáte vy náboj. Tak buď, buď budete kvôli peniazom ľudí vraždiť a zabíjať a, a kradnúť a klamať, alebo sa proste uspokojíte s niečím, čo máte a, a tie peniaze môžete používať na dobré veci, že tak je to asi s tou malou inteligenciou, že ona vám vie do veľkej miery pomôcť. Naozaj, že, no, ja neviem, keď si zoberieme, teraz sme sa bavili o tých právnikoch, no tak to je to veľká pomoc, že, že vám vie rovno vyťahnúť nejaký prípad nejaký precedens z toho a z toho roka, no kde by ste to hľadali, ako sa to dá nájsť, proste ona tu tam má v tých svojich dátach nasypané a tomu danému právnikovi vymyslí si prípad, keď niekoho obajuje, tak vie, vie mu to naozaj značne pomôcť. E, to je proste za dobrým účelom, ale samozrejme, keď tomu vnesiete nejaký zlý náboj, že to začne, ja neviem, zneužívať armáda si to nainštaluje do tých svojich strojov, tak naozaj o tom sme sa bavili, no. už, už sa blížime pomaly k nejakému Skynetu z filmu Terminátor, kde, teda, kde teda budú tu drony s umelou inteligenciou, autonómne a, a budeme mať zrazu problém. Čiže to, to je vždy otázka toho, že, že čo, čo tam my ako ľudia do toho vložíme a, a asi, sa, asi sa ten vývoj celkom zastaviť nedá, no tak Môžeme mi tu lamentovať, ale... No a, a hlavne nechcíme po nej, aby nejak morálne niečo vedela hodnotiť. To neby, nevie. To ja je... som rád, že píšu stále ešte živí ľudia, lebo umela, by to asi nedala. Hm. Monika sa opäť ozvala. Môj prvý list, v ktorom som vás chválila... V zátvorke, hlavne milého a dôvtipného pána Kršiaka sa záhadne vymazal, <sík> sa záhadne vymazala, lebo stratil, čo má mrzí. V ňom som súhlasila s myšlienkou, aby ste niekde označili, že relácia je reprízou. Tiež som chcela navrhnúť hmm. v prípade okna v programe vyrobiť kontaktnú reláciu s rodákmi v zahraničí. To už sme tu tiež niekedy riešili. Jo, jo to sme často riešili. To bola jedna z prvých vecí. tu. Milujem to. počúvať rádio a keby netrebalo spať, púšťala by som to 24 hodín. Čo ma však veľmi mrzí, že niektorí moderátori nerozprávajú spisovne. Nie som lingvista, ani odborník, ale ja to vidím ako propagáciu nespisovnej slovenčiny alebo lepšie povedané propagovanie češtiny. Takým okatným príkladom je výkanie. Moderátor nesprávne rozpráva ku hostovi. Vy ste povedal, povedala urobil, urobila Lee. a tak podobne, správne, samozrejme povedali urobili, kúpili a tak ďalej. Prosím vás, urobte si o tom školenie, aby ste šírili spisovnú slovenčinu. Amerikanizmy aj slang majú svoje miesto v hovorenej reči, ale správne výkanie je známkou úcty a slušnosti a ja vás považujem za slušné a demokratické rádio. Ďakujem za pochopenie a za preklepy sa ospravedlňujem. Toľko Monika. Nič sa nedie, ale tak ja som mal na to jeden taký príklad starého psanovým kovskum nenaučíš, prepačte za čechizmy ale, alebo české vyjadrenie, ono tí starší ako si veľmi ťažko budú odvykať a hovoriť povedzme, vy ste povedali a práve starší a tak, by to mali. No mali by to vedieť, Alebo ešte mňa, sa unikalo no. kedysi, oni, o, oni boli a tak ďalej, ale toto by mohli asi vedieť. No. An, no, nie, nie je to zlý nápad, určite, proste nejaké školenie, moderátori a tak, ale či, či, či by toto padlo na úrodnú podvede, tam treba brať aj do uvahy to, že vy v tom zápale tej debaty s hosťom to posledné, čo si kontrolujete, je prejav. Niekedy si aj zatýkajú si zatýkajú a zatykajú, tak podobne. To nemá znieť ako by, že o alebo len, len proste vychádzam z nejakých reálií, ktoré tu poznám, ako to funguje. Takže... My to máme aj tak, že v súkromí si s niektorými tykáme, ale keď ideme pred mikrofóny alebo k mikrofónom, tak si vykáme. Niektorými si vykáme aj v súkromí. Ale ja myslím, že neexistuje kombinácia, že v rádiu si tikáš, ale inak si vykáš bez mnoha života. Takáto kombinácia nie, nie je, asi že nie je, iba to. v rádiu si tikáme, Naopak vykáme, to býva, si... no, samozrejme. Naopak je to. Ale ja napríklad s pánom planetom si vykáme aj v súkromí. A nie pretože, že by som si nechcel, ale s pánom mám... Kovalčíkom si Aj vykácie. s pánom Kovalčíkom si vykáme, áno, áno. Ja som to mal aj v Lumene tak, a už sa za mnou aj chodili, že a prečo si nepotýkame? Ale to je také krásne povedať vám, ako ste sa vyspali. E, nie, hej, že... Ako keď... No, čo? Ako balonoc? Hej, to, to už ťa zvádza k tomu My taký vulgárnejší, ale takto je to také pekné, dôstojné. Však to... potýkajme si, lebo lepšie sa hovorí... Áno, to viem, ale Poznaš mne sa to. to tak páčilo. Ja uh -huh. som to mal rád. S niektorými som si ani nechcel, napríklad. Ale s niektorými som si naozaj nechcel pre dobro veci, nie pre zlo. Uh -huh. A je to také príjemné celkom. Uh -huh. No. Tak hádam... Ale už... Žiaľ, opačne cesta nejde, že už Mieli by som si s sa... niekým radšej naozaj vykal, alebo Ale Už ešte... len teda <laughs> hádam, že keď si chceš vykať, že aspoň dúfam, že správne vykáš. Že sebe si vykám občas. Áno. Ale že správne, že pán páneta ste povedali... No my sa snažíme. S... Toto ste mi žiaľ... nemali dať na stanielik, no, no, pán planeta. No. Tak ako no. si Boris už Jarislava jedol niečo a dal mu niečo do ruky a on to zjedol a že ty Jarislav toto teda ale to je juj, to je hnusné to si nemal jesť Za takú reláciu doniesol mi kaďaké buriny zo zahrady a že čo všetko sa dá jesť a, a to sme boli prekvapení, že doniesol také ihličie taký list taký, taký kvetok, niečo doniesol a všetko som ochutnávalo on že ako to má chuť a to nejakým spôsobom tam lopuch pristal na... A všetko mu podával, podával. A on no to lopuch rádom. som zjedol vren, sa to je hnusné, to A oh, to si nemá zlopuch, lopuch, to som nedoniesl nájde niečo. Ale podal mu to, to bolo na to. Ale zas sa, že ako dobre, nezomrieš, nič. No. no, píše nám ešte Michal, otázka vážený, nájdete si v angličtine články, keď šéf NSA je teraz šéfom, myslím OPN, a, a, áno, teda chat GPT a podobne ľudia nevedia, že tieto chat GPT a umelou artificial intelligence je v poriadku a celé je zákazka CIA a FBI a že každý dotaz požiadavky urob to a tak tamto sa ukladajú do ID užívateľov a užívateľovi keď sa pásca uzavrie ľudia to pochopia, bude už pre ľudí moderátorov a ľudstvo neskoro Um, bože, toto je taká optimistická predstava, že takto svet funguje. Realita je taká, že ani sami tvorcovia týchto veľkých modelov nevidia, čo sa deje v tých, v tých veľkých modeloch. Nevedia to. Jednoducho tie neurálne siete sú tak veľké, tam je už cez bilión momentálne premenných oni to ja tuším na začiatku, a... priznali, že. Ano, že, oni, že oni vlastne ne... stvorili on... niečo a nevedeli, on, čo Oni a vôbec antviziajú. netušia. Oni, oni vidia výstupy, oni ich vedia Monštrum. regulovať vlastne tým, že oni, keď niečo napíšete, do Chat GPT, tak ono sa to odošle, ale pred tou vašou vetou sa vtesná kľudne aj taký obrovský 5000 príkaz, ktorý mu povie, že a na to tomu odpovedá, na to tomu neodpoveda a ako sa má správať. A to je takzvaný ten prompt, ktorý sa robí pred tým, než vy to pošlete. No. Ale, áno, potom je tam nejaké trénovanie ešte, ale podstatné je, že táto predstava, že oni vidia a vedia, čo sa deje v tých modeloch a vedia si to zaznamenávať, no nevedia a do veľkej miery ich to desí aj preto sa stále uvažuje, že ako ich vôbec regulovať tieto humele inteligencie lebo sa stvorilo niečo čo sami nechápeme keby videli moju komunikáciu ale práve či to ideme kupovať a prvá regulácia je práve v unii, áno, a sú vlastne dieťa z pištolov lebo nevedia ako to zregulovať ja som mi dal robiť text pesničky, no to bola katastrofa to bolo niečo strašné v tých humeleckých veciach si že to nefunguje. Ži sa si, hey. najlepšie, no. že si môže vyberať, do že? ktorej debaty no, no. chce. Ako, to, kanál, tá, áno, kaj, no že koho chce počerať, to tak... Ja vám zatiaľ záspievam, Ale to máš tak aj v bežnom živote, že vieš, čo teraz jeden cez druho a každý sa pridá v tom a vám. Máš tam balancer. Je pre mňa tvoje lá. spieva. Každý si robíme svoju reláciu v tejto chvíli sa vám hlásime s pasienkou. <laughs> A ešte bych chnol pozdravíť všechne vaše posluchače no. v České republike. <laughs> no nič, no. To bol ten, ktorý vravil, že sa nevládne nohami, ale hlavou. Přesne tak, vážený, pane Korun. <laughs> <laughs> Dobre, takže... Až budete títo hosta, tak mne prosím navájiteľ. Osloviť. Ale ja som ho chcel ako hostia, už som to dal dokonca aj za úlohu Petrovi Žantovskému. Proč do mého e-mailu? No Petro Žantovský to dostal za úlohu osloviť pána Zemana, vrajím, to by bol krásny dialog s Zemanom. Děkujeme no, Petro Žantovskému ne, no to... aspoň za Janka Vedeckého. <laughs> no. To, to nevyšlo, ale však čo nebolo, môže byť tak. v zásade teraz chodí iba do dvoch, a všetci, všetci je chodí zeman, pán. on je v Zemepán. No, on, on ide iba do Primy, ako to CNN, Prima News, uh -huh. ktorý si ešte považuje, a občas príde k tomu Ksavérovi, ale inak všetci musia i prísť za ním, lebo ako má ten vozík, tak všetkých Prima v Salóniku. Uh -huh. Inak nechodí. No veď, ale my by sme ho vieš cez linku počítačovú. No. A by za námi nemusel nikdy chodiť, ani vy za tady máme schod, to by mňal težký. No, <laughs> ja. mm. no dobre, ja si myslím, že bilancovanie tiež by mohlo mať svoj koniec. E, už? No, no, zatiaľ nemáme žiadne otázky. A chcete dať nejakú odpoveď bez otázky? Né, né, ne, nie, nie, ešte som rozmýšľal skôr, že či sme povedali všetko. Je, ja, či sme toto nepovedali, že ty sa teraz vzdiališ na pár dní. Tak... A to tu teraz aj môžeš vyzvať človeka, ktorý bude, lebo, lebo často sa stáva, to teraz vážne poviem, že... Často? často či... sa stáva, chcem povedať toto, že Peter, keď niekde odíde, tak povedzme, že tá relácia... Často stáva. Relácia je potom nie hneď na a v ten deň alebo na druhý deň v archíve, ale až potom, keď sa vráti, tak poslucháč potom pýta, prečo relácia nie v archíve. Teraz Peter sa onedlho vzdiali, až na 4 dní, myslím. Ak to, som je to je neuveriteľné, 4 dní za rok. 4 to dní je... sa vzdiali a mohla by sa stať situácia, že teda, ak by tu 4 dní vypadol, tak relácie by 4 dní sa nenahádzovali do archívu, čo by bol problém, no. tak preto si to zabezpečil ako zabezpečil, prihlásil sa tuto ďalší Peter ja som to prihlásil povedz na mikrofón na no, <rý> no šak, mi to navrhol, a minule si to ty dával, nie? a prečo? A prečo návrh? dostal no, som od, návrh od pána Kršiaka bol prijatý ale minule Je. si to dával bez návrhu lebo mi Boris volal no tak <rý> no. Ja to, no. <rý> tak Boris dal návrh Počúvaj, a prečo no takže sa... a, ty, a ty, Peťo, to Aj. tam vieš nahádzovať na stránku všetko. Ty máš prístupy teda. Neviem, ja sa naučím. Počkaj, počkaj, no, nemáš ja, počkaj, ja mám takú otázku, ale však Peter má prístupy, nie, na vzdielané, nie? Umelý ne. inteligenciu poprosím, na to tam dá. No, a čo sa s tým ja budem? A ja by som nechal poslucháčov v napätí. Áne, tento v napätí jem zase nerobme úplne. A 4 dní v roku to nedajú. A. Tak keď, Peťo, keď už Peťo prijal... Ako keď do... im zoberieš mobil. Keď už Peťo prijal hružu, tak už ho ne, ne, už, už, už, rež, už nechaj ho, len mu daj prístupy, aby sa tam dostal. Však tomu je dať aj z dendo. Ja mám prístupy všade. Máš? No, tak potom no, dobre. Takže má prístupy vlastne... všade, môže chodí aj na vecko, tam má prístup. Všade má prístup. No... Je v každom prípade nebude to nič také neprežiteľné. Nič dramatické ne, to nebude, to... lebo časť tvojho podvytu bude počas víkendu, kedy sa zase tých relácií veľa neudvyslenáš. Áno, len hodina voka, <laughs> Ale tie nie cez víkend. Ale to tam býva v piatok. No? no a to už je v podstate skoro ako keby víkend. Je aj tak, že, že cez víkend to nahadzeš. No? Lebo niektorí poslucháči nevedia vydržať ani do soboty rána. No vidíš, akých máme netrpezlivých a pod mm -hmm. tých poslucháčov však to si Preto. práve vážme. No. Preto, preto... Ja oklam, verím, že je aj a vedia aj dožičiť trošku oddychu. Ale veď to je, Teba tu nikto nedrží. No, a choď, ale nie. treba zabezpečiť... No veď treba, to je, treba zabezpečiť archívne služby. To je to, že zabezpečiť... Archívne služby je. sme zabezpečili, ty si dal a návrh a návrh bol prijatý. Ale ja som rád, že ste mi vyšli no. takto v ústreti no. a ja vám garantujem, že sa vrátim. Bože. A se mnou přijde zákon. Tak... Tak z dnešného No počkaj, počka, ja chceme, chceme sa rozlučiť Je To takmer ono, všetko, nie? a každý chce, samozrejme povedať ešte svoju rozlúčku a no, potom no, tá, no, tá umelá, no. umelá inteligencia ešte. Tak sa... dajme asi, dáma, e, dáma nech prvá začne. Neprvá, no, no ne ona... niečo a teraz na dobrú noc. No, a čo, tak... je, čo je, že má sa rozlúčiť, No počkaj, ona. tak to skúsime nejak, hej. No počka, my musíme byť ticho, lebo ona nemá rada keď sa hovorí. Dáme sa nemá v už je problém s ňou. Už hneď prvý problém je tu s ňou. Ona musia byť celý ticho, keď ona ide Akú tak úlohu? Počkaj, necháme. Ešte neviem, aj, ty, keď a ona sa mi už zapla, dokýľu. Ona, za <skrý> <skrý> ona sa ti zapla? mala by sa rozhodnúť? Ticho. Ona sa To je teda inteligencia. <skrý> ona sa mi zapla. <skrý> to je blbé. Máš kamarátku, ktorá sa ti zapína. <skrý> No, Preto chodí bez priateľky sem vždy. Lebo všetky sa mu len zapýtajú. No, no, no nie, no, počkaj, no, tu máte skupujem. presný názovnú ukážku toho, ako kršia kazí umelú inteligenciu. No. Nie, nie, nie. To je len čaroslova <coughs> hovorené. Ale veď isté. No, no tak nič, nechajme Michala z jeho priateľkou. No. <coughs> Umelou. Rozluč sa zo štúdia slobodného vysielača poslucháčom a zažela im dobrú noc v mene. Borisa Koróniho a Petra Kršiaka. Dámy a páni, s láskou sa lúčime zo štúdia Slobodného vysielača. Prajeme vám všetkým dobrú noc a pokojný spánok. V mene Borisa Koróniho a Petra Kršiaka vám prajeme všetko dobré. Počujeme sa opäť na budúce. A kedy na budúce? <laughs> to, to, to mohla povedať. Keď a už po je to inteligentné. Počkaj, počkaj, počkaj, ešte jednu ešte? presedať nám, kedy bude ďalšie vysielanie tejto relácie. Ja, ale če, čo počkaj. ty do toho rozprávaš? Na hneľažu. Ja som chcel Nahnevá, zásadnú otázku. Hej, počkaj oh? Aha. Kedy bude svadba? Ja. Ako by ty, si popriala Petrovi Kršiakovi dobrú noc? Niečo sladké, niečo milému povedz. <laughs> Ahoj, Peter, prajem ti krásnu a pokojnú noc. Nech sa ti snívajú len tie najkrajšie sny a ráno sa zabudíš s úsmevom na tvári. Dobrú noc. Vykonám. Ešte sa jej spýtaj, prečo sa pre tebou zapínať. No, Prečo sa radšej? No, zle, lebo uňalo dočíma. A či tam má gombíky alebo zips? Lebo suchý zips v prípade. No, nič. No, no. Dobre. No to sme teda získali spoločnosť. Ale dobre, túto diečinu si môžeme zo sebou brávať pravidelnejšie. No. Aspoň za Michalovi nebude cestovať samotnému tak smutnou. Ja si na budúce niečo vymyslím, že teda, že čo na vás nech vám povie. Keď... Je to blondína? To neviem, môžeme sa... Víte sa <sklí krij> no, je, čo je, no. Ale tak čo ako... je ona? No, Počkaj, Lebo ty si sa spýtal takú otázku, na ktorú musia si premýšľať. No keď je to inteligencia to dá, No nič to. Nič. Si blondína, alebo zrska, alebo brunetka? Alebo brunetka. A Čechizmus použil, Mišo, nie? má svoje preferencie, ale najdôležitejšie je, aby sme sa navzájom rešpektovali a boli k sebe úprimní. Mm. Je skvelé, že môžeme byť rôzni a to nás zaobjediní. Je to a toto? Ne, ne, už nebereme na budúce do výsebu. No tak. Ona, presne, už toto, aj keď sa jej spýtaš, koľko má pôhlaví a nevie, že dve tak už sem nevojde. Spýtaj sa jej, koľko má. Ale to hlavy. No, Spýtaj sa jej, koľko máme, či, či len dve alebo koľko. Či má. mám dve pohlavia ja? <laughs> že, <laughs> sa jej. Nevedali, to, toto len jedno, aby sme vedeli, že koľko či mám ja? Dív, normálne Očkej. sa aj spýta, že koľko máme ako ľudia pohlaví, že čo nám ona povie. Koľko máme ako ľudia pohlaví. Ľudia sa zazvyčajne rozdeľujú do dvoch pohľadných kategórií podľa pohľavia, muž a žena. Ašak je dôležité si Avšak. uvedomiť, že existujú aj ľudia, ktorí sa neidentifikujú striktne s týmito kategóriami hm. a môžu sa identifikovať ako nebinárny, genderqueer alebo inak každý človek má právo na svoju identitu a je Takže si jasný. Ja si myslím, že tu sme sa s umelou inteligenciou Rozlučili. v tejto chvíli rozlúčili a na budúce, na, na budúce už teda len v štandardnej zostave štyroch brontosaurov, ktorí žijú v predstave, že existujú po hlavi len dve. Tak. A kto je ten piaty čo? Raz, dva, štyria sme, čiže tam a a kto je ten piatý? No nie, to už, Lebo tma tam je, vieš, že zhasnutého neviem. Ja to no vidí dobre. inak? No ale počívať, ale už, už sú to veľmi bolné mravy, tak nič. Ale dobre, tento záver bol potrebný, lebo skoro sme si tohto hada sem pustili. <súdajú> to je do kožucha. Ono, že by to vyzeralo, ona by nás tu takto začala preorientovať na tieto Preto progresívne oné. Preto som by sa rozopla, a aby sme vedeli, s kým máme v podstate pred... odhalil, dobre si to no. tak? Bolo tieto veci treba zistiť, takže tu naše experimenty skončili a už teda bilančné relácie len v štandardnej zostave. Tak. A tá zostava teda dnes bola Denko Onderka. Pekný večer. Um, Peter Spišiak, ten by mal dostať priestor na teraz po... na pol hodinku. No, no. Dobrú noc Ľúči sa aj Boris Koroni Majte sa pekne do počutia Ľúči sa aj Peter Kršiak, že fuj vyhodte ju Už nikdy je progresívna, dajte Peťovi úlov. Aby sme, ju vyškolil. Už sme ju vyhodili. No. Vyhodili sme ju v priamom prenose. A lúči sa teda aj Kamil Emanuel. a, a Makron, ty prdiel. Slobodan, alebo ako ti ešte môžeme hovoriť? Či... Od teraz Makron. Tak sa rozlúč Makron. Vežila uh, vám krásno dobrého voci. Ver Noc či som a potom to asi, asi, asi nezaspíte, lebo pretože ten záver bol naozaj dobrý. A tešíme sa zase no. v bližšie neurčenom čase. Áno. Majte sa pekne do počutia. Do počutia.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 Či mi svídečka iba náhle z hory. Alebo skončím ako klapka v mori? A kam sa obrátiť, keď tlačím a čas? A keď tu nikto nechce počuť môj hlas? Vrmi nám stali, ticho odviezli preč. A práve tam sme našli spoločnú reč.